Яке щастя, що далі я виявився безпілотним автоматом. Але ж викидати щонебудь у космос категорично заборонено, сказала Аліса. Отож, мало того, що вони залишають на Землі непогашені багаття, мало їм, що вони списали своїми безглуздими автографами руїни міста страждальців на Марсі. Вони загидали навіть пояс астероїдів. Я б на місці людей оголосив туризм поза законом». «Посейдона, ти перебільшуєш!» – усміхнулась Поліна, накриваючи на стіл. «Це ж поодинокі винятки!» «Ось буцнемося з концерною бляшанкою!» – відповів Посейдон. «Тоді по-іншому заговориш, якщо зможеш!» Поліні не хотілося сперечатися з старим, і тому вона покликала Алісу. Обідати? ти, Посейдончику, посидиш за мене?» – спитала Аліса. «Потреби в тому не було!» Все одно корабельний комп'ютер швидше реагував на будь-яку небезпеку, аніж людина. Проте заведено було, щоб на складних ділянках траси хтось з екіпажу був за пультом керування. «Залюбки, залюбки!» – відповів Посейдон і, не випускаючи книжки, попрямував до пілотського крісла. «А от книжку доведеться відкласти?» – сказала Аліса. «Усе життя дорослі напучують її. Відклади книжку, а ближче читати за столом. Як приємно, коли поруч є хто-небудь, кому можна сказати дорослі слова». Це не книжка, промовив миролюбно Посейдон. Це довідник малих планет, вивчаю його на пам'ять. Навіщо? Комп'ютер все одно вже знає про це. У мене теж є комп'ютер, заперечив Посейдон. До того ж, мені цікаво вчитись. Життя коротке, а так хочеться чим більше знати. Вам, людям, добре. Ви можете обідати, пити чай, спати. У вас болить живіт, міняється настрій, Ви закохуєтесь чи сваритесь. Всього цього я позбавлений. Я стара залізна бляшанка на рідких кристалах, і єдина моя розвага — нова інформація. Ну, Скажи, наприклад, ти знаєш діаметри хоча б найбільших малих планет? Ну, якщо мені знадобиться, я зазирнув довідник, а лісо, отступ, холодне нагадала Поліна. А уяви, що ти не матимеш часу заглядати в довідник. Приміром, діаметр палади... «Де на тебе чекає твоя мати, сягає 490 кілометрів, а веста менше, за майже на 100 кілометрів». «Дякую», – сказала Аліса, яка збагнула, що дуже зголодніла. Вона сіла до столу в кают-компанії. Післязавтра прилітаємо», – нагадала Поліна. «Скучила за мамою?» «Звичайно, скучила», – призналась Аліса. «Більшість мам?» сидять дома і далі Антарктиди не летять? Моя? Придумала собі заняття космічний Архітектор. Збожеволіти можна. А ти ким будеш? Спитала Поліна. Теж в архітектурний підеш? Ні. Я біолог за покликанням. Буду космобіологом як батько. І сидітиму що вдома? І далі Антарктиди ні кроку? Аліса завважила іронію в тоні Поліни, але вирішила не ображатись. Поліна казала правду. Космобіологові доводиться літати частіше і далі за всіх інших. Одна річ експедиція, мовила Аліса. Два-три місяці й додому. З рубки долину гучний регіт Посейдона. Робот, вочевидь, хотів звернути на себе увагу. Це ж треба, рукотав він. Е, розбач. Що сталося? Поліна навіть підвелася за столу. Який Ерос? Ерос має форму груші, подумав робот. Груша завдовжки 32 кілометри. Навмисне не придумаєш. Ти мене злякав, з полегкістю сказала Поліна. Не треба так гучно реготати. Який вставили динамік, таким і регочу, огризнувся Посейдон. Суп трішки недосолений, перевела розмову на інше Поліна. Ні, дуже смачно, відповіла Аліса. А може ви затримаєтесь на паладі? А потім ми вкупі б далі полетіли. Я ніколи не була на Плутоні. По-перше, мене там чекають, заперечила Поліна. А по-друге, ти тоді запізнися на початок занять. Шкода мені з вами подобається літати, зітхнула Аліса. Мені також з тобою веселіше, і Посейдон до тебе прихилився. Посейдон, звичайно, все почув, і бажання заперечити примусило його знову втрутитися у розмову. «Прихилистість мені непритаманна», – категорично заявив він. «Я стара залізна бляшанка». Тут його слова заглушили виття сирени. «Тривога!» Поліна за лісою підхопились і кинулись у рубку. «Що сталося?» – спитала Поліна. Рука робота лежала на кнопці тривоги. Це він увімкнув її. Прямо по курсу невідомий корабель випав робот. «Ну що? Ну Тут же бувають кораблі. Навіщо було оголошувати тривогу?» – запитала Аліса. «Це учбова тривога», – відповів робот. «Я перевіряв вашу готовність». «В першому ж порту списую тебе на берег», – пообіцяла Поліна. Але оскільки вона погрожувала зробити це у кожному рейсі, посей слів усерйоз не сприймав. Раз уже обід було перервано, Поліна опустилася у друге пілотське крісло. У будь-якому випадку зустріч із кораблем у космосі розвага після довгих днів самотності. Поліна увімкнула збільшення – Корабель поки що здавався яскравою цяткою, що поступово виростала. Можна було розглядіти вже його дископодібну форму. На дисплеї комп'ютер почав видавати швидкість корабля, його розміри напрямок руху. «Турист», – сказав Посейдон, коли виявилось, що корабель невеликий. «Серце болить, відчуваю, що турист у тебе не серце, а безчуттєвий комп'ютер», – нагадала Аліса. «Комп'ютер, оснащений інтуїцією, а це щось та означає», – уточнив Посейдон. Поліна увімкнула зв'язок. І не встигла вона викликати корабель, як в ефірі почулися дивні ритмічні звуки. «Три крапки, три три три крапки, три три «Сос!» – закричав Посейдон. «Турист заблудився! Так йому й треба!» «Справді, бо сигнал біди», – підтвердила Поліна. «Посейдоне, ми міняємо курс». «Ну, це вже зайве», – проборчав Посейдон, хоч насправді так не думав. Він одразу ж віддав наказ комп'ютеру, і той почав вираховувати новий курс. Поліна вимкнула передавач. «Корабель Арбат на зв'язку», – сказала вона. «Що у вас сталося? Відгукніться». Корабель не відповів. «Вимирли туристи», – мовив Посейдон. «А автоматика працює». «Я про таке читав. Летючий голландець у космосі. Як тобі не соромно обурилася, Ліса? У людей біда, ти все жартуєш. На жаль, я не маю почуття гумору. Звідки лябути почуттям у залізної бляшанки?» – відповів Посейдон, який чудово знав, що в нього є почуття і почуття гумору теж. Поліна не переставала викликати невідомий корабель. Арбат змінив курс і пішов на зближення». Несподівано, коли Поліна вже втратила надію зв'язатись з кораблем, у динаміку почувся слабкий високий голос. «У мене скінчилось пальне. У мене нічого їсти, я здаюся. Можете брати мене на абордаж?» «Він збожеволів», – мовила Аліса. «Він від злих днів збожеволів». Усі туристи почав було Посейдон, але Поліна перебила його. Приготуватись до стиковки, наказала вона. Я візьму стиковку на себе, відповів Посейдон. Тут небезпечно, астероїди. Посейдон мав рацію. У межах видимості екрана темними або світлими цятками вгадувалися астероїди, переважно дрібні, як каміння з бруківки, але від цього не менш небезпечні. Невідомий корабель поволі збільшувався на екранах. За час зближені істековки корабель, що зазнавав аварії, більше на зв'язок не виходив. Арбат у вмілих залізних руках Посейдона слухняно торкнувся свого побратима. Поки захвати на борту Арбата притягували чужий корабель люк до люка, Аліса розгляділа напис «Шук-24». «Що таке «Шук?»?» – запитала Аліса. «Ти ж усе знаєш, Посейдоне?» «Де що я знаю», – признався робот. «Без довідника повідомляю». Регістр сонячної системи, сторінка 1980, ШУК, серія з 30 планетарних катерів, приписані до школи учбового космоводіння на Марсі. Скорочено ШУК. Ще 30 таких самих суденець базуються на Місяці, але носять на борту код ШАК, що означає «Школа аматорського космоводіння». «До виходу у відкритий космос не призначені, запас пального обмежений, швидкість низька, назв не мають, їх розрізняють за порядковими номерами. До речі, я завжди стверджував, що номер куди краще, аніж безглузда назва». «Посей, я ж казав тобі десять разів, Арбат – це вулиця, на якій ти виросла», – докінчив Заполіну робот. «Все одно непереконливо, тобі просто хочеться, щоб тобі усі ставили запитання і бачили при тому, яка ти вродлива». «Що ти розумієш, вроді, дорікнула Поліна. «Я відвідав найбільші музеї світу», – відповів Посейдон. Вони відчули поштовх, відбулася стиковка. «Ну, кому йти на шок-24?» – запитав Посейдон. «Гадаю, що це краще зробити мені. Якщо цей турист збожеволів і стрілятиме, то мене не шкода. Увімкніть відеозв'язок», – сказала Поліна, – «у мікрофон. Ми вас не бачимо». «Я не знаю, як він умикається». Відповів кволий голос. «Божевільний турист», – упевнено, – заявив Посейдон. «Я йду його рятувати. Залишайся тут», – відповіла Поліна. «Бувають ситуації, коли твій розум виявляється недостатнім. Не ображайся, але я переконана, що на борту цього катера знаходиться нещасна істота, яка потребує передусім ласки. Тисячу разів говорив, – зауважив Посейдон, удавши, що не чув поліниних слів». Візьми на базі зброю. Мало що, і ми опиняємось з порожніми руками. Як зараз пам'ятаю, вийшов наш капітан Мержичка на Галяву. Галява була звичайнісінька, собі нагнувся квітку зірвати. А з квітки... І, і тут Посейдон збагнув, що Поліна вже вийшла з рубки. А Ліса слідом за нею. Посейдон обернувся до примадів і почав спостерігати перехід у другий корабель на екрані. Він любив поборчати та все-таки залишався роботом і капітану підкорявся беззаперечно. А Поліна була його капітаном. В рубці планетарного катера Поліна побачила хлопчика. Хлопчик мав років 10-12. Він був худий і невисокий на зріст. Чорні, ледь розкосі очі, темний чуб їжачком. Побачивши Поліну, хлопчик спробував підвестися із крісла, та зробити цього не зміг. Видно було, що він стомився і ослаб. «Я здаюся», – сказав він. Вигнались за мною від самого Марсу, так? А я заблудився, потім кінчилось пальне, а на зв'язок я виходити боявся. Ти тут один?» – запитала Поліна. «А вже ж однісінький. Я гадав, що я не злякаюсь, проте було вельми страшно». Хлопчику вдалося підвестись. Він уперто стиснув губи, і очі в нього звузились. Його хитнуло, і він, мабуть, упав би, якби Поліна не підхопила його і не підняла на руки. Так, з хлопчиком на руках, вона й вернулася на свій корабель. На Арбаті була лише одна каюта, і в ній два ліжка. Там і спали Поліна за лісою. Посейдон спати не умів, і ночами, якщо не чергував у рубці, поглинав корабельну бібліотеку. На його щастя, бібліотека була велика і займала небагато місця, бо складалася з мікрофільмів – Поліна вклала хлопчика на своє ліжко, скинула з нього черевики і укрила пледом. Тим часом Аліса принесла склянку соку. Нехай він вип'є, сказала Аліса. Тут самі вітаміни. Поліна піднесла склянку до губів хлопчика, і той слухняно випив її малими спраглими ковтками. Це його так стомило, що він опустив голову на подушку і заплющив очі. Ти давно не їв? запитала Поліна. Майже три дні, відповів хлопчик. «Я дуже спішив і забув взяти з собою їжу». «Давай я зроблю йому бульон», – запропонувала Аліса. «Зроби», – погодилася Поліна, відчиняючи медичну шафочку. Аліса вийшла з каюти, і тут же в дверях з'явився Посейдон. Хлопчик розплющив очі і злякано подивився на масивного робота. «Ні-ні», – промовив він, – «я не турист, я вчився у школі космонавтики і тому викрав корабель, але я не хотів розважатись». «Я мусив, розумієте, неодмінно. Я, я не мав іншої ради». Хлопчик знову заплющив очі і заснув. Аліса зазирнула в каюту, несучи чашку, розігрітого бульйону. Але Поліна приклала палець до губів і вийшла на зустріч. «Нехай він поспить!» – прошепотіла вона. Хлопчик прокинувся аж через сім годин. Арбат саме пропливав повз і кратерами, оборознену тріщинами планету. Аліса не милуватися цими загадковими, мертвими, маленькими світами. Деякі були вже обстежені, на інших ще ніхто ніколи не бував. Аліса уявляла, що вони пливуть в океані між рифами і кораловими атолами, і вона Юнга на щоглі все сподівається, що на одному з атолів раптом з'явиться димок, і людська постать почне стрибати на березі. Це Робінзон, що зазнав аварія або Декун, який ніколи не бачив вітрильного корабля. «Скільки їх?» – вигукнула Аліса. «От би пожити на якомусь…» – «На даний момент…» Виявлено і зареєстровано пролинав у відповідь скрипучий голос посейдона 6832 малі планети, не рахуючи каміння, лічити яке марно все одно загубиться. Проте зауважимо, що загальна маса астероїдів у тисячу разів менша за масу Землі. Отож, теорія. «Місто постійного проживання, місто Осика, земля». «Осика – це в Японії», – сказала Аліса. «Я так і подумала, що він японець». «Не варто клапитись з висновками мови Посейдон». «Міста з такою назвою можуть бути і в інших країнах. До речі, на пульті у Рубці мною виявлено оцю фотокартку». Посейдон поклав на стіл фотокартку літнього усміхненого чоловіка чорноокого і схожого на знайденого хлопчика». Підпис під фотокарткою складався з іерогліфів. «Хто це такий?» – запитала Аліса. «Що може бути простіше?» – здивувався Посейдон. «Тут же чорним по-білому написано «Професор Такео окомура. Це по-японському? А вже ж. І треба сказати, що вам пощастило. Не в кожного на кораблі працює робот-лінгвіст, талановий роботящий поліглот. На щастя, я можу читати і писати по-японському, і до того ж непогано пишу «танки». Що-що?» Здивувалася Аліса. «Танки – це вид японської поезії, короткі вірші, які в парадоксальній формі розкривають душу природи і поета». «А, ясно, ясно», – сказала Аліса. Поліна взяла фотокартку. «Найпевніше, професор таке, у комура батько нашого знайде». «Не доведено», – заперечив Посейдон. «У нас на кораблі якось було три Іванови, і жоден з них не був родичем іншим». Цей літній чоловік може виявитись дядьком, сусідом, однопрізвищником хлопчика. Нарешті фотокартка могла залишитися на борту від попереднього пілота. «Це мій батько», – почувся голос. Хлопчик стояв у дверях. «Тебе звати Юдзу Камура?» – спитала Поліна. «Так, мій батько, професор Такео Камура. Я довго спав?» «Кілька годин. Виспався?» «Я не хотів так довго спати», – відповів Юдзу. «Ти голодний?» – запитала Аліса. Чесно кажучи, признався хлопчик, я хочу їсти. Але годувати мене не обов'язково, я заслуговую покари. Алісочко, розігрій бульйони і зроби сухарики, сказала Поліна. Робот ступив крок уперед і зупинився, розглядаючи хлопчика. Мене звати Посейдоном, повідомив він. Універсальний помічник. Я зрозумів роботи сам, відповів хлопчик. Дуже приємно з вами познайомитись. Ти ненароком корабель викрив, чи мисне. «Питала Аліса. «Зумисне», – відповів хлопчик, похнюпившись. «Але я не мав іншої ради. Вигляд у нього був такий нещасний, що Поліна пожаліла хлопчика і сказала. «Юд дуже стомився, він ще слабий. Не чіпляйтесь до нього з розпитуваннями. Він згодом сам усе нам розповість, правда?» Хлопчик кивнув, але Посейдон не погодився з Поліною. Я над часом просто дивом дивуюсь, мовив він. Ти, Поліно, плутаєш гуманізм з легковажністю. Чому, мій любий? – запитала Поліна. Ласкаве звертання не заспокоїло робота. Він упертовив далі, тому що ми не знаємо, кого пригріли на борту. Не виключено, що це небезпечний злочинець, котрий утік із Марса, бо його розшукує патрульна служба. Поліна зітхнула. Вона не могла терпіти сварок. Але хлопчик несподівано підтримав робота. «Ваша правда, робота, сам, сказав він, не підводячи голови. «Я заслужив найсуворішої кари, і, напевно, мене розшукує патрульна служба. Я спочатку вирішив, що ви і є патрульна служба. Але чому тебе розшукують?» – запитала Аліса. «Тому що ти викрив корабель? А вже ж? Я викрив космічний корабель і мало не занапастив його». І ви слушно зробили, що погналися за мною і піймали мене? Ми тебе не ловили, заперечила Поліна. Ми почули твій сигнал біди і поквапились тобі на допомогу. Цієї миті Арбат смикнувся, міняючи курс, певно, знов на шляху з'явився якийсь маленький астероїд. Трохи не налетіли на риф», – повідомила Поліна. Сідай, мовила Поліна, показуючи Юдзу на крісло. Я маю тобі сказати, що лечу у справах на Плутон, а Ліса – донька моїх друзів, і вирушає до мами на палату. «Щаслива!» – вихопилась у хлопчика. «Ти знаєш, де твоя мама?» «У тебе сталося нещастя», – почала Поліна. «Інакше б ти ніколи не зважився б на такий безумний вчинок». «Що за розмова з малолітнім злочинцем?» «Отрутився Посейдон» різкіше, Поліно, суворіше. У тебе зовсім немає металу в голосі. Поліна тільки відмахнулася од робота. «І не пробуй заткнути мені рота», обурився Посейдон. Йому хотілося сварки. «Ще слово, і я попрошу тебе вийти», попередила тоді Поліна. «Мовчу, мовчу», відповів Посейдон. «Мовчу під загрозою неминучої розправи, але внутрішньо не здамся». «Не зважай на нього», сказала Аліса японському хлопчикові. Він старий і нервовий, хоча з роботами такого не повинно траплятись. Краще розкажи нам, що у тебе сталося? Мій батько, почав Юдзо, геолог, професор, після того, як померла наша мама, він забрав мене на Марс, і ми там дуже дружно жили. А чотири місяці тому він полетів на астероїди в експедицію, він полетів один на кораблі Сакура. Ну, з дороги надсилав мені листи, космограми. Остання космограма була звести. Він писав у ній, що полетить далі, до малих астероїдів, але потім він зник. Як це так зник? Здивувалася Аліса. Ніхто нічого не знає, його шукали, і, напевно, шукають і зараз, та астероїдів надто багато. Тут сам чортного ломить, озвався Посейдон. А я дуже сумував, без батька, мовив Юдзо, і голос у нього затремтів. Він проковтнув сльози і відважнувся. Всі мовчали, бо розуміли, що утішити хлопчика не можна. Він був надто гордий. Мені здається, провадив далі хлопчик, що батькою потрібна моя допомога. Йому зле. Мені всі казали, щоб я терпів і чекав, що батька знайдуть. Але вони насправді думали, що батько загинув, і навіть корабля не знайшли. І нарешті мені сказали, що мене відвезуть на землю до моєї тітки восику. «Та я знаю, що батько живий. Я краще їх всіх знаю, я знаю». «Заспокійся, Юдзу, сказала Поліна, обіймаючи хлопчика. «Ми тебе розуміємо. Ти не міг полетіти на землю, полетіти далеко від батька. І ти взяв учбовий катер, – вигукнула Аліса. Молодчина, я б на твоєму місці зробила те саме. І безглуздо, – втрутився Посейдон, – Якщо ти викрадеш корабель, то неодмінно треба взяти з собою чим більше пального і харчів. Мені не було коли. Я прокрався вночі на космодром. Я знав цей корабель, бо я на ньому вчився в дитячій космічній школі. Та я не міг нести з собою продуктів, я дав собі слово, що не вернуся, поки не знайду батька. Але я не подумав, як далеко треба летіти і як довго треба шукати». У мене скінчились продукти, а потім скінчилось пальне, і я вже не міг вожнутися назад. У мене була слабка рація, а на Марсі мене не чули. Ще пак. Ніхто не думав, що учбовий катер полетить так далеко. Для цього він не призначений. Це все одно, що на відкритому човнику вийти в океан. Твоє щастя, що ми тебе зустріли. Я вам вельми вдячний, роботисан, сказав Юдзо. «Але я не міг учинити інакше». «Не знаю, не знаю. Ну, в будь-якому випадку ти вчинив як людина. Ви, люди, дуже нерозумні істоти». «Якби ми були дуже розумними, Колумб ніколи б не відкрив Америки», мовила Аліса. Їй сподобався це Юдзо. І вона гадала, що на його місці вчинила б так само. «В даній ситуації, – зауважив робот, – найрозумніше хлопчикою випити ще чашку бульйону, а мені вийти на зв'язок із Марсом» і повідомити, що ми підібрали хлопчика Комуру. Я уявляю, яка паніка панує на Марсі. Пропала дитина. «Розігрій бульон», – попрохала Поліна робота. «Ну от хіба це заняття для Посейдона?» – пробурчав робот, але відразу ж пішов у камбуз. «Що ж ти робитимеш, коли повернешся на Марс?» – запитала Аліса хлопчика. Хлопчик відповів не одразу. Але потім наважився і сказав впевнено – «Я знову візьму корабель. Випрошу, краду, якщо треба, і знову полечу шукати батька. Тільки боюся, що буде вже пізно». «Дивно», – озвалася Поліна, – «я просто не знаю випадку, щоб безслідно пропав корабель. В соняшній системі, де всі дороги сходжені, де так мало небезпек, Неправда твоя», – відповів із камбуза Посейдон. Один пояс астероїдів може похвалитися безліччю жертв. За останні місяці це, напевно, вже шостий випадок. Я саме перед вилітом проглядав зведення рятувальної служби. Без пропали вантажні кораблі «Робінзон» та «24 Біс». Невідомо, куди подівся корабель «Гучний сміх». Досі невідома доля двох туристських кораблів. Як знайдеш корабель, якщо він розбився на такомусь астероїді? Посейдон так міркуючи повернувся у рубку і перед тим, як увімкнути передавач і повідомити про хлопчика на марш, подивився на центральний екран. На екрані красувалася сплющена чорна куля. Астероїд не відбував світла і здавався чорним провалом у зоряному небі. Посейдон простяг руку до передавача і завмер. «Поліно», – сказав він, «ти нічого не відчуваєш?» «Дуже дивно». Відгукнулася Поліна. «Мені здається, що збільшилось сила тяжіння. Поглянь на приводи. Ми міняємо курс. Але я не давала такого наказу комп'ютеру», – відповіла Поліна. Вона швидко прийшла до пульту керування і ввімкнула запит комп'ютеру. Чорний астероїд матовий, непроникний, поволі збільшувався на екранах. У ньому було щось зловісне. Поліна і Посейдон прочитали показання комп'ютера. «Дивно», – сказала Поліна. Я з таким феноменом ще не мав справи, відповів Посейдон. Що сталося запитала Еліса. Потяжіння цього астероїда в багато разів більше за розрахункове, пояснила Поліна. Він як магніт допитувалася Еліса. Можна сказати і так, згодився Посейдон. Ура! крикнула Еліса. Виходить, ми зробили відкриття? «Не знаю, як щодо відкриття...» Посейдон усівся у крісло пілота. «Але доведеться тікати від цього відкриття, аби не розбитив об нього носа. Прошу пасажирів пристебнутись. «Так, діти, так...» «Підтвердила Поліна, і, будь ласка, не гайте часу!» Аліса натиснула на кнопку в задній стіні рубки, і зі стіни вивалились, розкладаючись, два крісла. Вона всілася в одне і сказала Юдзо. «Мершіше!» Вони пристебнулися амортизаційними поясами. «До прискорення готові?» – запитав Посейдон. «Я готова», – сказала Поліна. «Ми готові?» – сказала Аліса. Я прискорення?» – сказав Посейдон. У рубці було дуже тихо. Ледь чутно дзищали привади. Посейдон збільшив потужність двигунів, і Арбат почав боротися із силою, яка притягувала його до чорного астероїда. У перші хвилини Аліса відчула, як її втискує в крісло. Корабель почав вириватися з паутини. Та це тривало недовго. Аліса почула похмурий голос Посейдона. «Комп'ютер каже, що нашої потужності не вистачить». «Чому?» – спитала Поліна. «Сила тяжіння збільшується». «Але цього бути не може», – відповів Посейдон. «Чому?» – здивувалася Аліса. «Тому що цього не може бути ніколи». Вражені такою категоричною заявою робота люди замовкли. «Що робити?» – запитав після паузи Посейдон. «А ти що пропонуєш?» «Ми з комп'ютером, – мовив Посейдон, – вважаємо, що цей феномен краще вивчати на місці. Для цього найліпше опуститися на астероїд і з'ясувати, в чому річ». «Тобто здатися якомусь нещасному шматкові каменю?» – спитала Аліса. «Здатися каменю неможливо». Але щоб тебе не ображати, ви ж такі горді, я пропоную з доброї волі опуститися на астероїд і його швиденько дослідити. Знайти там генератор гравітації, сказала Аліса, і вимкнути його так. От бачиш, які ми смітливі, погодився за лісою робот. А якщо підемо на межі двигунів? запитала Поліна, тільки марно витратимо пальне, відповів Посейдон. До того ж, я не дозволю збільшувати навантаження. Моя перша і найважливіша функція – охороняти людей. На борту є дві юні істоти, яким такі перевантаження шкідливі. І якщо ти, капітане, накажеш мені вести далі боротьбу з астероїдом, я скажу тобі «Пробач, Поліно, я проти». Астероїд займав тепер уже екран. Корабель зносило до плями посеред астероїда, яка навіть на тлі чорноти здавалася провалом. «Там якась заглибина», – сказав Юдзо. «Напевно яма, велика яма», – додав Посейдон. Поліна обрала рішення. «Слухайте мене уважно», – мовила вона. «Я зменшую навантаження на двигуни, і ми будемо спускатися на астероїд. Усім увімкнути амортизацію крісел за аварійним розкладом. Нас притягуватиме, і ми падатимемо на астероїд дедалі швидше. Перед самісінькою його поверхнею, я увімкну двигуни на повну потужність, щоб нам не розбитися. Будьте до цього готові і не пищати. Я не пищати, капітане, відповіла Аліса перед тим, як увімкнули. Чорна стіна астероїда перетворила екран у непроникну темну пляму. У центрі плями щось михтіло. Та Аліса не встигла розгледіти, що це, бо корабель раз просто здригнувся, піднатужився, намагаючись подолати тяжіння, яке хотіло розторщити його об чорне каміння. Він повис за кілька десятків метрів над поверхнею астероїда і потім, здаючись на милість астероїда, опустився на кам'яне дно западини. І хоч Поліна зробила все можливе, удар був таким сильним, що Арбат підскочив на амортизаторах, ударився знову, нахилився і завмер. Світло погасло, настала тиша. «Усі живі!» – пролунав у темряві голос Посейдона. Клацнула застіпка амортизаційного крісла. Потім другого хтось застогнав. Спокійно сказав Посейдон. «Зараз...» Підімкнув себе до аварійного освітлення. Відразу ж загорілося слабке світло під стелею рубки. Друга лампа загорілася у лобі Посейдона. Люди вилізали з крісел, приводили себе до ладу. На щастя, ніхто сильно не постраждав, тільки Юдзо подряпав щоку, Зірвався один із дисплеїв і зачепив його. Алісине крісло похилилось, але встояло. Головний екран розбився, проте допоміжні працювали. «Це ти стогнав, Йодзо?» – запитав Посейдон, дивлячись на хлопчика. У нього по щаті простяглася червона смужка. «Ні», – відповів хлопчик певно, – «це я стогнала», – призналась Поліна. «Я згадала, що посуд у шафі був незакріплений». «Ой, там моя улюблена чашка», – вигукнула Аліса, кидаючись у кают-кампанію. Посейдон морочився за світленням. Поступово світло ставало дедалі яскравіше – «А тяжіння тут нормальне», – зауважила Аліса, – «як на місяці». «А вже ж менше заземне», – мовив робот. «Я це вже зауважив». Загорілося світло і в кают-кампанії. Аліса розчинила шафу, і звід посипалися черепки чашок і тарілок. «Я не раз попереджав», – заявив робот, – почувши дзенькіт, «що корабельний посуд має бути металевий або пластиковий. Пристрасть людей до порцеляни нерозумна». А моя чашка ціла озвалася, Аліса. Поліна прийшла до аптечки, дістала пластер, спирт. «Алісо», – попрохала вона, – «подбай про Юдзо, а мені треба вийти на зв'язок із Марсом». Давно пора, скляв Посейдон, обертаючись до рації. Юдзо тим часом підійшов до ілюмінатора і намагався розгледіти, що діється зокола. Алісі довелося потягти його за руку. Він одійшов від ілюмінатора і дав помити і заклеїти щоку. Спирт боляче щипав, але Юдзо навіть не скривився. Раптом мій батько, почав Юдзо, адже його теж могло притягти. «Ну що, Посейдоне?» – спитала Поліна. «Налагодив зв'язок?» «Доведеться потерпіти», – відповів Посейдон. «Рація розбита. От жаль», – зітхнула Поліна. «І скільки тобі треба часу?» «Години зо дві, відповів робот. «Я дістану запасні частини». Поліна очистила пульт від черептів і спробувала увімкнути зовнішній прожектор. Постривай, зупинив Посейдон. Нежіноче це справа лагодити освітлення. Він відкрив кожух пульта, замінив один з блоків, і за ілюмінатором стало ясно. Промінь потужного корабельного прожектора розітнув темряву. Всі підійшли до ілюмінатора. «Ой, першою вигукнула Аліса, що це означає?» «Корабель Арбат?» Опинився у великому круглому заглибленні, схожому на місячний кратер. Стіни кратера були високі і круті, але подиво викликало не це, а те, що Арбат опинився в кратері не сам. Довколо нього лежали кораблі і уламки кораблів. Деякі, певно, розбилися давно, і не можна було вгадати, якими вони були раніше». Інші кораблі були обідрані, не би, якийсь жартівник зривав з них обшивку, залишаючи тільки скелети шпангоутів. Треті розбилися під час посадки, але два чи три кораблі здавалися цілісінькими. Посейдон поволенько вів променем прожектора по цьому дивному звалицьку і промінь по черзі освітлював тих, що зазнали аварії. Ось промінь заумер на золотому написові на борту корабля – Робінзон, промовила Аліса. Здравствуй, дідугане, привітався Посейдон. Коли ми бачились з тобою востаннє? А, здається, на меді, та на вигляд ти був куди кращий. Ось ти де пропав, ось де завершив свій славний шлях. Промінь прожектора пішов убік. бік. Зупинився, освітив напис «Гучний сміх». Яка дивна назва. Озвалась Поліна, дивлячись на понівочний обідраний корабель. «Ти не чула?» – спитав Посейдон. «Це була дивна компанія. Прихильники веселої музики. Вони літали по різних планетах з концертами, співаки клоуни. Невже вони загинули? Якщо всередині астероїда немає атмосфери, – сказав Посейдон, – тоді діватись нікуди». Промінь тим часом повз далі і раптом пролунав відчайдушний крик Юдзе. «Це батько! Батько тут!» «Я казав, що знайду батька!» Хлопчик показував на корабель, що лежав за гучним сміхом. На борту був напис «Сакура» і знак геологічної служби. «Це наш корабель!» – повторював Юдзо. «Пустіть мене, будь ласка, туди! Я там мушу бути!» «Там його немає!» – тихо мовила Поліна. Під холодним безжалісним світлом прожектора видно було, що корабель постраждав під час посадки, до того ж, частину металевої обшивки знято. «Але я все одно можу піти туди, як ви не розумієте?» наполягав Юдзо. «Батько міг залишити там записку, хоч би записку!» Заспокойся, Юдзо», благала Поліна. «Ми неодмінно підемо туди і оглянемо корабель». «Ти сказав, що всередині астероїда може бути атмосфера?» запитала Аліса у робота. Вона спитала неголосно, тому що не вірила в це. Навряд, відповів Посейдон. «Астероїди мертві тіла». На них немає атмосфери. Ну, вона б не змогла втриматись, бо притягнення надто мале. Але тут притягнення велике. Погляньте, ілюмінатор. Ясно ж тут вакуум. А всередині? Всередині камінь. Відповів Посейдон. А якщо всередині зроблено порожнину і в ній сидять люди, у яких є генератор гравітації? Ну, Алісечко, ти мені починаєш розповідати фантастичний роман. Хто й чого сидітиме у мертвому астероїді? Космічні пірати. Вони зумисне пробрались в сонячну систему і зробили таку пастку. Затягують кораблі, потім їх грабують, а пасажирів беруть у полон. От фантазерка, рішуче мовив Посейдон. Навіть якби пірати і змогли непомітно проникнути в сонячну систему. «Навіщо їм грабувати вантажний корабель «Робінзон», який везе запасні частини до бурильних установок? «Навіщо їм грабувати гучний сміх, що на ньому лятять музиканти? Все багатство яких – сурми та барабани? «Навіщо їм грабувати Сакуру, на якій професор Комура везе з Раскигірських порід?» «Посидване, ти не розумієш простих речей!» Втрутилася Поліна, котра відчинила стінну шафу, щоб дістати свій скафандр. «Не можна віднімати в людей надію!» «Надія – це гіпотеза, не підкріплена фактами», – заперечив Посейдон. «Поки що, поки що не підкріплена», – сказала Поліна. «Але факти можуть з'явитись. Нелогічність людей мене часом обурює», – буркнув Посейдон. Юд підійшов до шафи зі скафандрами слідом за Поліною і зупинився. «А де мій скафандр?» – запитав він. «Ой, ми ж його залишили на катері». «З катером доведеться зачекати», – промовив Посейдон. Він перевів промінь прожектора ближче аж до Арбата, і стало ясно, що пришвартований до нього катер Шук-24 не витримав аварійної посадки. Ну, «Не турбуйся, не турбуйся», – заспокоїла Поліна хлопчика. «Я піду на Сакуру, а Посейдон огляне катер і принесе тобі скафандр». «Якщо від нього щонебудь залишилося», – засумнівався Посейдон, – «Я візьму Алісен скафандр». «Гаразд?» – сказав Юдзе. «Послухай, суворо заперечила Поліна. Ти на космічному кораблі. У невідомій ситуації. Капітан корабля – я. І зараз всі підкоряються мені беззаперечно. Тобі це зрозуміло?» «Розуміло, капітане Сан», – відповів хлопчик. «Та, може, все-таки я візьму Алісен скафандр? Ми навіть не знаємо, де ми опинилися» терпеливо пояснювала Поліна хлопчикові. «Ми не знаємо, що нас чекає. Ви за лісою, хоч би що сталося, залишаєтесь у кораблі. Тут безпечніше». «Слушно, слушно», – підтримав Поліну Посейдон. «А то доведеться і вас рятувати. До речі, астероїда з такими параметрами у повному списку малих планет немає. Але, може, все-таки у Секуру теж сходжу я? Ну, коли що, мене навіть не треба рятувати. Я стара залізна бляшанка». «Чули, вже чули», – відповіла Поліна. «Нічого нового, мерші, принеси, скафандр Юдзу. Він може нам знадобитись і негайно ж назад. Ти відповідаєш за безпеку людей. І без твоїх наказів знаю, за що відповідаю. Посейдон був невдоволений, він боявся за Поліну. Поліна перевірила скафандр, опустила шолом. Її голос у динаміку шолома звучав глухо, ніби крізь подушку». «Я спробую зв'язатися із Марсом по рації Сакури», сказала вона і відкрила люк у перехідник. Перш ніж люк закрився, Посейдон устиг сказати навздогін. «Ставлю сто проти одного, що ніякої рації там і нема». Клацнув замок перехідника. Через півхвилини Поліна з'явилася на чорній гладенькій поверхні астероїда. «Перевіряю зв'язок», – долинув її голос – «Зв'язок стійкий», – відповів робот. «На випадок будь-якої несподіванки капітаном корабля залишається Аліса Селезньова», – розпорядилася Поліна. «Ясно», – мовив робот, стежачи променем прожектора за Поліною. «Він не заперечував, бо за космічними правилами робот не може командувати кораблем, на якому є люди. Навіть якщо він розумний, досвідчений, універсальний робот. Звичайно, фактично, без Поліни головним буде він» але в критичній ситуації останнє слово залишиться за Алісою, хоча Алісію всього 11 років. «Я все зрозуміла», сказала Аліса, дивлячись, як на екрані зменшується блискуча фігурка Поліни. Поліна обходила уламки кораблів і часом розмірковувала в голос. «Бачу корабель незнайомої конструкції, його вам не видно, він лежить за гучним сміхом, вочевидь не з сонячної системи, і опинився тут давно. Отже, цей астероїд не перший день притягує кораблі. Дивно, що досі його ніхто не помітив. Уже 20 років тому тут працювала комплексна експедиція. Вони не могли пропустити такого великого тіла. Як ти гадаєш, Посейдоне, який радіус астероїда? Трішечки більший за кілометр, відповів Посейдон, але форма в нього неправильна. Він схожий на сплюснуту кулю або на сочевицю. Ми опустилися на втисненому боці». «Підходжу до Секури», – сказала Поліна. Коли Поліна зупинилася біля корабля, стало ясно, що Секура разів у п'ять вище за неї. Поліна вголос описувала свої дії. «Так належить робити, якщо розвідник один вийшов з корабля». «Бачу люк», – говорила вона. «Люк відкритий. Кришки нема. Отже, і в кораблі нікого. І все-таки я зайду всередину, огляну корабель і спробую з'ясувати, в якому стані рація. «Посейдон, ти приніс скафандр?» «Пам'ятаю», – відповів «Посейдон Алісо». «Ти залишаєшся на зв'язку? Знаєш, як керувати прожектором?» «Все знаю». Посейдон пішов до перехідної камери, а Аліса слухала, як Поліна розповідає про те, що бачить на Сакурі. Юдзо розривався між Сакурою та Уджбовим кораблем. Він навіть підбіг до люка, ніби хотів поквапити Посейдона, який поволі вовтузився біля люка учбового катера. Юдзо сподівався, що як тільки він одержить скафандр, то зможе теж побігти до Сакури. «Я всередині Сакури». Було чутно голос Поліни. «Дивне видовище, немовби тут бушував якийсь розбійник, обшивку обдарту, приведе потрощину, посуд розбито, кудись поділися всі речі з і кубрика. І рації нема. Вона вирвана і зникла. «А записка?» – крикнув Юдзо. «Батько мав залишити мені записку?» Поліна не чула хлопчика і говорила далі. «В шафі немає скафандра. Отже, батько Юдзо встиг надіти його». А Ліса подумала... Що якщо хтось пограбував корабель, то могли взяти скафандр. Ясно, що Поліна сказала останню фразу, аби заспокоїти Юдзу. Більше мені тут робити нічого, могла Поліна. Доведеться нам шукати шлях всередину астероїда. Можливо, Посейдон не мав рації, коли висміював Алісину теорію про піратів. Алісо, поглянь, пролунав гучний голос Юдзу. Аліса обернулась до ілюмінатора, який дивився на учбовий катер. Вона побачила, як Посейдон підходить до корабля, несучи скафандр Юдзу. Але хлопчика схвилювала на це. Що сталося? запитала Аліса. Поверни прожектор правіше, попрохав Йордзо. Ще правіше. Бачиш? Промінь прожектора вихоплював із темряви остови кораблів, кам'яні брили, по шматки металу і раптом. Сказав він, вдивляючись у рухливі постаті. Ми бачимо людей. Вони наближаються до Сакури і до нас. Дуже добре, відповіла Поліна, я виходжу їм на зустріч. Отже тут працює якась невідома нам лабораторія. Обережніше, Поліно, втрутилася у розмову Аліса. Хоч Посейдон не вірить, я все одно думаю, що тут космічні пірати. Невже може бути лабораторія, яка розбиває і грабує кораблі? Увага, промовив Посейдон. Увага, це не люди. А хто? спитала Поліна. Це прихідці. Можливо, тобі залишитися в Сакурі? Та було видно, що Поліні не пощастить зникнути. Темні істоти поділилися на дві групи. Одна з них поспішала до Арбата, друга кинулася до Сакури. «Вони йдуть до тебе», – попередив Посейдон. «Гадаю, вони стежили за нами і знають, що ти на борту Сакури». «Я йду до тебе на допомогу. Залишайся на кораблі», – сказала Поліна. «Не можу. Ти в небезпеці. Арбат можна зачинити, і діти протримуються в ньому до мого повернення. Ти беззахисна». І не витрачаючи більше слів, Посейдон рушив до перехідної камери. «Я теж виходжу», – почула Аліса голос Поліни. «А то я почуваю себе в цій коробці, як щур у пастці!» «Посейдон пішов до тебе», – мовила Аліса. Вона дивилася, як Посейдон сягнистими кроками поспішає по відкритому простору. Потім вони побачили і Поліну. Поліна вийшла з Сакури саме в той момент, коли до Сакури підбігли перші із чорних постатей. «Хто ви?» встигла запитати Поліна, і враз чорні постаті накинулись на Поліну, наче зграє вовків на оленя і повалили її на каміння. «Посейдон?» Від цієї миті зв'язку не стало. Певно чорні істоти зірвали і шолом антену. «Посейдон мучав до Поліни величезними стрибками, але добігти до неї не зміг. Кілька чорних постатей зустріли його, і він ударився об них, зім'яв найближчих суперників та не витримав ваги решти». «Увага, Алісо!» – долинув до рубки його голос. «Із корабля не виходити. Я тимчасово припиняю опір, щоб проникнути в астероїд слідом за поліною. Чекайте мене!» На цьому урвався і зв'язок з Посейдоном. В рубці панувала тиша. Аліса та Юдзо залишилися самісінькі. Аліса помітила, що Юдзо поспішає на тягу скафандр. Вона подумала, що і їй не завадить одягтися. «Може, доведеться вийти з корабля?» Вона побігла до шафи, аби зняти останній скафандр. «Стеж, щоб вони не підійшли!» «Казатимеш мені, де вони?» – крикнула вона Юдзо. Добігши до шафи, вона зупинилася. Ні, спершу треба зачинити корабель. Аліса піднялася навшпиньки, щоб увімкнути екстрений замок. На будь-якому кораблі є ця система електронного блокування. Коли її увімкнено, люк не відімкнути ніяким ключем. Тільки розрізавши обшивку корабля, можна в нього проникнути. «Вони йдуть сюди», – сказав Юдзо. «Всі? Ні, майже всі потягли до стіни Поліну і Посейдона, а троє йдуть сюди». «Шкода, в нас немає бластера», – зітхнула Аліса. «Так», – згодився Юдзо. Зараз би ми їх розстріляли. А раптом Аліса задумалася, тримаючи в руках скафандр. Вона і буйна, уява. І вона вміє придумувати неймовірні пояснення подіям. А раптом цей астероїд не керований. А чорні істоти – тутешні рятувальники. Тільки вони не з нашої системи, не знають мови. От вони витягають витягаються з кораблів усіх, хто зазнає аварії, щоб сховати їх всередину астероїда. «Я не вірю», – мовив Юдзо. «Рятувальники не кидаються на людей, як звірі». Аліса натягла скафан, знайділа шолом та поки що не стала опускати забрану. Це можна зробити в одну секунду. Вони підійшли до корабля, повідомив Юдзо. Подивимося, що вони робитимуть, відповіла Аліса. Чекати довелося недовго, пролунав удар у люк. Потім ще один сильніший за перший. Діти мої козенята, сказала Аліса, це я прийшла, молочка принесла. Що ти говориш? Здивувався Людзо. Це дитяча казка, ти її не знаєш. Один вовк переодягся козою і прийшов у дім до кози, щоб з'їсти її дітей. Я знаю таку казку, відповів Людзо. Тільки нас не ошукаєш, мовила Аліса. Наступний удар був сильніший. Чим вони стукають? подумав уголос Людзо, що у них кулаки залізні. Удари сипалися один за одним одноманітно і монотонно. Якщо вони не зовсім ідіоти, сказала Аліса. То що-небудь придумають, і, ніби у відповідь на її слова, до корабля підійшло ще кілька чорних істот. Один з них притягнув щось, схоже на бластер, але з довгим дулом. Вузький білий промінь вихопився із бластера і торкнувся люка. Пропалять, забіткалась Аліса. Напевно, пропалять. Ми будемо битися, споленів Юдзо. А яка користь? запитала Аліса. Якщо вони по Сейдона здолають, то ти недовго протримаєшся. А що робити? Краще загинути з честю. Логіка не для мене, мовила Аліса. Я ще школи не закінчила. Не дівай шолом. Поки Юдзо, поглядаючи в ілюмінатор, за яким чорні істоти наполегливо свердлили обшивку Арбата, не шолом. Аліса відкинула куток килима у каюткампанії. Там вона знала, був невеликий люк який вів у технічній вітці Карбати. Якось при ній Посейдон лазив туди, щоб перевірити системи опалення. Юдзо проліз у люк першим, потім туди ж опустилася ліса, закривши за собою люк так, щоб, коли вона його закриє, куток килима опустився на старе місце. Вона не бачила, вдалося їй це чи ні. Люк закрився, було так тихо, що чути було, як часто дихає Юдзо. Аліса увімкнула на хвильку шломовий ліхтар. Відсік, у якому вони ховались, був низьким і тісним, хоч дуже довгим. Уздовж нього тяглися дакти повітроводів, труби опріснювачів, опалювані шланги. Аліса поманила Юдзу за собою, і вони відповзли чим далі від люка. «Тепер тихо!» – прошепотіла, Аліса. «Мовчи! Хоч би, що сталося!» Чекати довелося недовго, хвилин з п'ять. Спочатку вони відчули рух повітря. Це означало, що чорні істоти, яких Аліса для себе називала бандитами, все-таки відкрили люк арбата. Повітря відразу вилетіло з корабля, як вилітає повітряна булька, якщо швидко опустити під воду глечок. Правда, звідти, куди сховалися Аліса і Юдзо, повітря вилетіло не так швидко. Хоч він і не був герметичним, але щілини і канали, якими він сполучався з основними приміщеннями корабля, були невеликі, і повітрю знадобилося кілька секунд, щоб вибратися з відсіку. Скафандри дітей умить пристосувались до зміни тиску, проте Аліса звично відчула перехід у вакуум, подібний до того, як буває, коли виходиш з корабля у відкритий космос. Потім пролунали кроки. Та Аліса почула їх не вухами, звуки не поширюються у вакуумі, в космосі завжди панує тиша, але вібрацію підлоги під важкими кроками бандитів вони відчули. І якщо прикласти руку в рукавиці до стеліві відсіку, то можна вгадати кожен крок тих, хто на горі. Бандити досить довго ходили по кораблю, потім корабель почав здригатися сильніше ривками, і Аліса не відразу збагнула, що бандити вчинили грабунок. Вони відламують, виривають, відкручують прилади й речі і забирають з собою. Далі зненацька з'явилася над головою там, де був люк, тонка, кругла смужка світла. Отже, хтось відгорнув килим. Аліса завмерла, чекаючи, що зараз бандит відкриє люк. Та цього не сталося. Замість цього невдовзі настала тиша. Корабель спорожнів. «Що робити?» – спитала Аліса. «А що?» – не зрозумів Юдзо. Я думаю, що вони пішли, бо забрали з корабля різні речі. Але найпевніше вони повернуться, і тоді неодмінно залізуть у цей відсік. Боюсь, що нам тут не відсидітись. «Тоді давай виліземо», – сказав Йодзо. «Мені тут обридло. У нас мало часу», – відповіла Аліса, і поповзла до люка. «Адже вони можуть працювати у кілька змін. Одні йдуть, інші приходять». «Ми не знаємо, скільки їх тут?» Сказавши так, Аліса відкрила люк і, оглядівшись, швидко вибралась назовні. Слідом за нею виліз Йодзо. На кораблі нікого не було, але за ті хвилини, поки бандити безчинствували на ньому, корабля було впізнати. Зникли прилади, посуд, навіть меблі, прострадла одяг. Пульт керування став скелетом пульта». Навіть килим забрали. Аліса кинулась до ілюмінатора. Прожектор тепер не горів, та їй вдалося побачити невиразні тіні бандитів. Вони віддалялися до стіни кратера і йшли ланцюжком, тягнучи здобич. Два останніх бандити несли згорнутий трубкою килим із кают-компанії. «Ходімо!» Запропонувала Аліса, куди? На Сакуру? спитав Юдзу. Хоч Поліна й сказала, що на Сакурі нічого нема, він хотів туди потрапити. А раптом Поліна не помітила чогось важливого, якогось послання, призначеного тільки для очей Юдзу. Ні, ні, мовила Аліса. Я гадаю, найкраще нам піти за бандитами. Треба побачити, як вони заходять всередину астероїда. «А якщо вони нас помітять?» «Коли боїшся, йди на цакуру і сиди там, чекай!» «Я нічого не боюсь», – образився Юдзо, і першим пішов до люка. Люк був зірваний і валявся на камінні поряд із кораблем. Вони вийшли з корабля і швидко пішли слідом за бандитами. Поліна не помітила, як відчиняються двері всередину астероїда, хоча й намагалася це зробити». Винуваті у цьому були чорні безликі істоти, що тягли її до стіни кратера, заважаючи один одному, метушачись, штовхаючись. Вони нагадували по лінії мурах, які тягнуть до мурашника спійманого жука. Начебто не тямущий, але по волі жук все-таки посувається до мурашника. Відкрився перший люк. Істоти зупинилися, чекаючи, напевно, коли врівноважиться тиск. «Потім відкрився другий люк. Поліна зрозуміла, що всередині астероїда є повітря. Вона опинилася у темному коридорі і її знову потягли вперед. Кроків через сто попереду зазоріло темне світло. Під стелею коридорами хотіла слабенька лампа. При світлі її було видно, що коридор висвердлено в породі, причому Зроблено це не дуже акуратно, і стіни були не облицьовані. Вздовж них тяглись кабелі проводи, на всьому була пилюка, і Поліна відчула атмосферу запустіння. Поліна намагалася розгледіти своїх супротивників, але світла було мало, а ліхтар у шоломі вона не зважилася увімкнути, побоюючись, що його розіб'ють. Догадалися ж вони зірвати антену зовнішнього зв'язку. Невдовзі трапилася ще одна лампа. Потім Поліна побачила хід, що вів праворуч. Його було перегороджено невисоким бар'єром, і їй здалося, що з-за бар'єром визирає бліделівське обличчя, скоріше за все, обличчя дитини. Вона не була певна, чи бачила це обличчя насправді, чи їй тільки здалося істоти, не давали їй ні секунди спокою, смикли, штовхали, тягли вперед. Та не штовхайтесь ви, сказала Поліна. Я й так іду, хоч би пояснили, чого вам від мене треба. Проте її слова. Аж ніяк не подіяли на чорних істот. Вони так само тягли її вперед. Ще через кілька метрів Поліна відчула, що підлога пішла униз. Вона ледь не впала від різкого поштовху. Попереду відчинилися двері. За ними було напівтемне приміщення, куди істоти заштовхнули Поліну. Двері зі скреготом засунулися, відрізавши Поліну від коридора. Вона була одна. Єдиний тьмяний світильник під стелею ледь освітлював простори приміщення. Сірі стіни, сіра підлога, сіра стеля. В кутках звалено ганчір'я, розбита чашка лежить посеред підлоги, лялька без руки і чомусь під стіною купую музичні інструменти, пом'ята труба, що тьмяно виблизкувала флейта, скрипка з обірваними струнами і навіть віолончель. Поліна ні до чого не торкалась. Вона поволі обійшла кімнату, аби переконатись, що вона тут сама, і з'ясувати, чи є звідси інший вихід. Так, так, нікого крім неї нема, але і виходу іншого теж нема. Стіни гладенькі, суцільні, лише в одному місці над головою невеликий затулений решіткою отвір вентиляційного ходу. Несподівано, якраз під цим отвором Поліна побачила видряпаний чимось гостим напис. Ми з гучного сміху, люди, знищить це гніздо. Неподалік був іще один напис, цього разу чорний, написаний вугіллям чи тущу Сьогодні наша черга. Ми знаємо, що ніхто ще не виривався живим із пазурів крижаного дракона. Прощавайте. Поліна мимоволі обернулася, їй сталося, що хтось заглядає їй через плече, але нікого нема, просто тиша, і без того зловісна згустилася, наче холодний кисіль. Поліні став Так, перебігаючи від корабля до корабля, Аліса з Юдзо дістались майже аж до стіни, але тут вони мало не попались. В той момент, коли бандити зникли в отворі, що відкрився у стіні, і діти вийшли на відкрите місце, аби піти слідом за ними, двері в стіні знову відчинились, і звідти вискочило троє інших бандитів. На щастя, неподалік височив круглий борт мертвого корабля, і Аліса, смикнувши за руку Юдзо, Впала на каміння і завмерла. Юдзе збагнув і наслідував її приклад. Певно бандити і не сподівалися побачити тут кого-небудь. Вони поспішали, бігли під тюбцем, як мурахи на стежці здобичі. «Ну що будемо чекати?» – спитав Юдзе. «Треба було вирішувати швидко». «Ні», – відповіла Аліса. «Ми не знаємо, скільки доведеться чекати і коли вони вгомоняться, а наші там, у І, можливо, твій батько?» «Мій батько, напевно, там, – сказав Юццо. «Ходімо!» Вони підбігли до того місця в стіні, де зникли бандити. А Ліса на секунду ввімкнула шоломовий ліхтар і побачила в його світлі тонку чорну смужку, у згладженій породі контури великого люка. Поряд із ним опуклість, до якої, як вона помітила, доторкувалися бандити, наблизившись до стіни. Аліса піднесла долоні до опуклості, і після секундної паузи люк зрушився всередину, а потім відійшов у бік. У перехідній камері, куди вони потрапили, було темно. Аліса увімкнула ліхтар і знайшла двері, що влив всередину астероїда. Двері відчинилися, як тільки врівноважився тиск у перехіднику та астероїді. Аліса кинула погляд на браслет-реєстратор зовнішніх умов. На ньому спалахнула зелена іскра повітря, придатне для дихання, температура плюс 17 градусів. Але шолома вона відкидати не стала, навіть не підняла, забрала. Маликі мікроби можуть таїтися в цьому повітрі. «Іди на три кроки ззаду», – сказала Аліса своєму супутникові. «Якщо зі мною щось станеться, ти зможеш відстрибнути назад». Через кілька кроків вони дійшли до повороту коридора. Коридор був вузьким. Стіни холодними і нерівними, наче його було витисано у скелі. За поворотом коридор розширювався, в стінах з'явилися ніші відгалуження, та Аліса не ризикувала поки що заглядати туди, бо думала, що основний коридор скоріше приведе їх до центру астероїда. Освітлений коридор був ледве-ледве. Від світильника до наступного світильника було метрів по тридцять, а горіли вони слабо. А оскільки у нішах і відгалуженнях взагалі світла не було, то весь час здавалося, що там зачаїлися якісь істоти і нестрожно стежать за Алісою та Йодзо. І хоч Аліса була готова до будь-яких несподіванок, те, що сталося, перелякало її на смерть. Велика важка рука виснулася з чорної ніші і опустилася її на плече. Аліса охнула і присіла – вона навіть не змогла втекти. Ноги підкосилися від страху. Юдзо налетів на неї. «Що?» – спитав він здавленим голосом. Тише. відповів хтось. Той чужий голос долину звідкилясь зверху ніби зі стелі, ні звуку. І тоді з ніжі вийшов Посейдон. Коли Аліса зрозуміла, що це друг, ноги відмовилися її тримати, і вона змушена була притулитися до робота. Метал його ніг був гладеньким і теплим. Посидончику, прошепотіла Аліса, ну не можна ж так лякати. Пробач, відповів робот. Але я не мав змоги кричати тобі здалеку, щоб ти не боялась. Я ледве впорався з першою партією моїх друзів і двоюрідних братів. Наступна партія може виявитись рішучішею. «Що це означає?» – спитав Юдзо, якого Посейдон не злякав. «Є очі, дивись», – сказав Посейдон і увімкнув на повну потужність свій шоломовий ліхтар. За поворотом у глибокій ніші лежали купою, саме купою, іншого слова не добереш, кілька бандитів. Чорні тіла переплуталися ногами й руками. Деякі були взагалі без голів. Ой, вигукнула Аліса, ти, ти вчинив страшний злочин. Робот не може вбивати людину. Що з тобою, Посейдоне? А якщо вони вороги і вбивці, я що, повинен торпіти? Ворогів і вбивців повинен судити суд, сказала Аліса. Де суд? Покажи мені його. Куди доправити злочинців? Як умовити їх? Що їм треба бути цятями і йти, куди їм скажуть? Я розумію, але все одно так не буває. Юдзо присів на впочібки і уважно розглядав убитих. Це ж не люди... Раптом звався він, розумник, а? Посейдон голосно зареготав, задоволений тим, що дурива лісу. Як тільки я зрозумів, що вони роботи, не більше як сліпі машини, одразу ж узявся до діла по-справжньому. На відкритому місці вони, звичайно, сильніші від мене і могли б, «Розібрати мене на частини, але у вузькому коридорі я набагато сильніший. А чому? Тому що ви розумніші. Робите сан», – відповів Юдзо. «Я радий, що з тобою зустрівся», – сказав Посейдон. «Мені дуже приємно познайомитись з таким кмітливим хлопцем». «А ви не бачили мого батька?» – спитав Юдзо. «Коли? Я тут такий же новачок, як і ви». «А Поліна? Де Поліна?» – спитала Аліса. «Поліну будемо шукати. І професора Комуру» будемо шукати, і всіх знайдемо. Тільки спочатку я хотів би познайомитись з тими, хто нацьковує бездушних роботів, начесних космічних мандрівників, і поговорити з ними серйозно. Робот відсунув у бік відламану руку одного з бандитів, і з неї покотилася Алісана чашка. Аліса підхопила її. «Дивна річ», сказала вона, «і припасадці не розбилась, і тут уціліла» і ще на п'єсці з неї чаю, пообіцяв Посейдон. Серед тищі підземелля почувся віддалений тупіт. Шкода залишати поле бою мову Посейдон, але гадаю, що найрозумніше відступити. Війна не в наших правилах. Вони поквапились вперед, де Посейдон набачив вузький хід у бік. Там і зачаїлися вимкнувши ліхтарі. За хвилину повз них пробігли вервечкою кілька чорних роботів. Потім їхні кроки стихли. Чути було короткі звуки клацання, якими обмінювались роботи. Скрип і гуркіт, либонь вони розтягували купу своїх співбратів, намагаючись збагнути. Що ж сталося? Зараз вони здогадаються, що у них на астероїді з'явився ворог, прошепотів Посейдон. Через те нам краще не ждати тут. Чим будемо далі звідси, тим краще. І вони побігли коридором, стараючись вибирати менш освітлені вузькі ходи, щоб заплутати сліди погоні. Поліну мучило безділля. Щось треба було робити, Невідомо, що сталося за лісою та Юдзо, невідомо, де Посейдон, невідомо, нарешті, де ж вона знаходиться і чому її ув'язнили в цій камері. І головне, невідомо, що ж сталося з тими людьми, хто був тут раніше до неї. Поліна підвелася і знову заходилася стукати в залізні двері. «Випустіть мене!» – кричала вона. «Хто ваш начальник? Я вимагаю, щоб ви мене відвели до нього!» «Мовчати!» Почувся голос з-за дверей. «Ти заважаєш відпочивати, ажи клекам!» «Кому? Кому?» Ніякої відповіді. Поліна огляділася в пошуках чого-небудь міцного, може палиці або бруска, щоб сильніше бути у двері. Їй на очі навернулася пом'ята, але загалом ціла туба, величезна закручена труба, що залишилося від групи гучний сміх. Вона взяла тубу, згадала, як надіваються її через голову оркестранти, знайшла мундштук і після кількох невдалих спроб змогла видати із неї низький гучний звук. Вона відчула, як цей звук проник крізь двері і полинув по всьому астероїду. Звук проник так далеко, що робот і його супутники, які бігли коридором за кількома стінами, почули цей звук. «Ти чуєш Посейдона?» – спитала Аліса. «Тут є люди. Чому ти так вирішила?» – здивувався робот. «Хіба на астероїді немає своїх мудикантів?» «Жаль», – відповіла Аліса. «Я не подумала, що може грати хтось інший. А у твого батька немає Сурми?» «Нема», – здивувався Юдзо. «Він ніколи не грав на Сурми. Стій!» – Аліса заумлажила. Чим. Але зробити їм цього не вдалося. Як тільки вони звернули у прохід, який вів до невідомого музиканта, вони побачили, що звідти на зустрічі їм поспішають чорні роботи, і довелося бігти назад. А Поліна все грала і грала, аж поки стомилась. За дверей не ні звуку. Зате, коли вона поклала тубу на підлогу, почула тихий голос, який донісся з гори. Ви мене чуєте? Так. Поліна обернулася на голос. Він линув з вентиляційного ходу, загротованого решіткою. Хто ви такий? Підійди ближче. Поліна послухалась. Я такий же полонений цього астероїда, як і ви. Вів далі голос. Вам загрожує смертельна небезпека. Вам треба неодмінно вирватись із цієї камери. Але як? Я перевірила всі стіни, виходу нема. Скажіть, як вам пощастило вибратись? Може, мені вдасться вийти вашим шляхом? Ні, мені пощастило втекти, коли нас вели до прірви. Чекати цього не можна. Як тільки випадково, то малий шанс. Вам треба діяти негайно. Як? Ви бачите у кутку купу ганчір'я. А ж під ганчір'єм схований напильник. Уздовж підлоги, за ганчуєм, лінію вже пропилено. Ті, хто був раніше, намагалися втекти, то вони не встигли. Якщо вам вдасться випилити отвір, ви потрапите в технічний тунель. Я почую повзити по тунелю, але пам'ятайте, у вашому розпорядженні лише дві години. Поліна відчула, що в неї за спиною відчиняються двері. Вона швидко відступила в бік від вентиляційного ходу, підняла з підлоги трубу і приставила штук до губів. Робот зупинився, ніби вдарившись об гучний протяжний звук. «Не можна!» – закричав він Мертва година. «Не можна! Розбудеш!» Поліна відскочила вбік. Робот насувався на неї, простягаючи руки, щоб відібрати тубу. Поліна підняла руки з тубою і з уто розмаху наділа широкою частиною тубу на голову робота, який відразу став схожим на бладня у золотому ковпаку. Від несподіванки осліплий робот недоладно завмер, розчепіривши руки, і Поліна кинулася до дверей, але спізнилася. Звідти вже біг на допомогу своєму товаришеві другий робот. Він грубо відкинув Поліну і ледве стягнув з голови робота тубу. Так з в руках він і покинув камеру. За ним, розвернувши голову на 180 градусів, щоб не спускати Поліну з очей, вийшов потерпілий. Коли все стихло, Поліна вернулася до вентиляційного ходу і сказала «Все спокійно». Після короткого бою вороги відступили. Вона усміхнулася, згадавши, який комічний вигляд мав робот у тубі на голові. Вона пошкодувала, що Аліса цього не побачила. «Все спокійно», – повторив Поліна. «Ви мене чуєте?» Але у відповідь не пролунала ні звуку. Тоді Поліна, оглядаючись на двері, відійшла у куток камери і відсунула купу ганчір'я. Під нею на підлозі вона знайшла невеликий напильник. Невидимий спільник казав правду. В стіні, трохи вище підлоги, була пропилена тонка смужка. Та треба було зробити ще вертикальні розпили, і робота попереду була довга і важка. Та що вбіж? Поліна присіла на впочівки і почала продовжувати те, що зробили невідомі її м'язні цієї камери». Хвилин через п'ять, одірвавшись від погоні Посейдон і його супутники, досягли входу у довгий низький зал, у якому рядами стояли невисокі вузькі помости, укриті потертими матрацами. На матрацах лежали і сиділи численні істоти, зовсім інші, ніж роботи. Справжні мешканці корабля, найпевніше його господарі. Правда, вигляд у них був дивний, запущений, навіть жалюгідний. Переважно вони були вдягнені в сірі хламиди, ніби зроблені із мішків, із прорізами для тонких рук. Це був їхній єдиний одяг. З-під мішків висовувались брудні худі ніжки. Саме ніжки, бо ці істоти на зріст навряд чи були вищі за алісу, хоч навіть при слабкому світлі цієї величезної спальні видно було, що серед них є не тільки дорослі, а й старі людці. Так їх називала про себе Аліса – людцями. Волосся вони мали, довге, сплутане, очі чмяні, рухи в'ялі, мов би, сонні. У проході між помостами стояв чорний робот у жовтому фартусі з червоним ковпаком на голові. Вийшло щось середнє, між нянькою і блазнем. «Ось вони», – сказав Посейдон – і, очевидь, із полегшенням. «Справжні люди!» – згодилася Аліса. «Ході до них!» – запропонував Юдзо. «Ми повинні з ними домовитись, пояснити їм. Поставай!» – урвала Аліса. «Щось вони мені не подобаються. Чому? Ти віриш, що вони справді господарі цього астероїда?» – спитала Аліса. «Що вони можуть керувати цим кораблем? Наказувати роботам?» «З зовнішністю манлива», – манливо, сказав Посейдон. «Глянувши на мене, ніколи не подумаєш, що я заочно закінчив чотири університети. І все-таки давайте не будемо поспішати», – мовила Аліса. «Може, зустрінемо одного, одним і поговоримо?» Всі інші згодились з Алісою і пішли далі, хоч і цікаво було поспостерігати за людцями. І буквально через кілька кроків – вони наштовхнулись на самотнього чоловічка, який задумливо стояв посеред коридора. Цей чоловічок виявився дідусем. Тоненька рідка борідка сягала майже до пояса, а личко було зморщеним, ніби хтось намалював його гострим чорним олівцем. Побачивши Посейдона, чоловічок не злякався, не втік, а замислено поклав у рот брудний палець і заходився його смоктати. «Тише!» – прошепотіла Аліса дідусеві – «Ти не бійся, ми нічого лихого тобі не заподіємо. Посей, дончику, в своїй голові, якою мовою нам з ним поговорити». Слухаючи Алісу, чоловічок схилив голову, потім витяг палець з рота і потягся до зірочки, що горіла на грудях в Алісі. Пальці його чіпко вхопили зірочку, і чоловічок спробував її відкрутити – що було неможливо зробити, бо зірочка була пришита до скафандра. «Не можна», – сказала Аліса чоловічкові. Той аж зморщився від напруги. Здаватися, він не збирався, і Посейдон промовив. «Нехай старається, а я поки ставитиму йому запитання всіма відомими галактичними мовами». Та Посейдон... Не встиг поставити запитань, бо, збагнувши, що йому не відірвати зірочку, дідусь раптом ображено заверещав, як мала дитина. Причому крик його був таким пронизливим, що проникав крізь стіни. Всі заціпеніли від його крику. Першим оготався Посейдон. Він схопив чоловічка у упоприк тулуба і кинувся бігти коридором. Коридори повущили термометр на лісиному зап'ясті, показував, що температура піднімається. Раптом Юдзо зупинився і кинувся назад. «Ти куди?» – спитала Аліса. «Не бійся, а зараз. Здається, я побачив одну річ». Юдзо пробіг кілька метрів назад і нахилився. На підлозі лежав плаский червоний олівець. Точнісінько такий олівець мав батько Юдзо. Маленька золота квітка вишні була видавлена на його кінці. «Це батько!» – вигукнув Юдзо. «Я сказав, що він тут!» Юдзо Підхопив олівець і кинувся на за Алісою. Треба сказати, що всі ці події вмістилися, ну, якнайбільше в хвилину. Але й за хвилину може багато що статись. Якщо врахувати, що ніхто з втікачів не знав до пуття, куди бігти, не знав розташування коридорів і кімнат астероїда. Юдзе пробіг кілька кроків і опинився на роздоріжжі. Три однаковісіньких коридори, Відходили від головного шляху, як розчепірені пальці руки. Хлопчик прислухався. Йому здалося, що крик захопленого чоловічка долинає з правого коридору, і він, стискаючи у кулаці олівець, побіг туди. І цієї миті крик урвався. А сталося це тому, що Аліса крикнула по Сейдону «Відпустити його, він нас викаже!» «Що?» – здивувався робот і поглянув на істоту, що пручалася у нього під пахвою. «У мене, мабуть, склероз, я зовсім про нього забув». Посейдон відпустив істоту на підлогу, і чоловічок, обурено лаючись, побіг коридором назад. Тоді Посейдон спитав «Нас замало, де Юдзо?» «Він трішки відстав», – відповіла Аліса. «Щось знайшов зараз до не. «Чому ти мені зразу не сказала?» – спитав Посейдон. «Я гадала, що ти чуєш?» «Мабуть, він, Посейдон, показав услід слід дрменулому чоловічку, так вирощав, що я нічого не чув». Це моя провина. Коли бігаєш по підземеллях з дітьми, треба неодмінно оглядатись і перелічувати дітей. Аліса не любила, коли її називали дитиною, але цього разу вона розуміла, що не повинна була залишати Юдзу самого. Тому вона першою побігла назад. За кілька секунд вони добігли до роздоріжжя, біля якого щойно зупинявся Юдзу. Та вони вибігли з середнього коридора, а Юдзо побіг по правому – і тієї миті, коли Посейдон і Аліса стояли розгублені, не знаючи, що робити далі, Юдзо вже був у полоні. У коридорі він зіткнувся з трьома роботами, які підхопили його і так швидко потягли далі, не мов би хотіли допомогти йому бігти. У Юдзо перехопило подих. Посейдон закричав Юдзо! Юдзо Комура! У відповідь Зусібіч почувся тупіт, тупіт тупі, залізних ніг. Нічого не лишалося, як кинутися у лівий коридор. Переслідуючі були дедалі ближче. Посейдон крикнув, «Біжи, Алісу, я затримаю їх!» «Нікуди я не побіжу!» – відповіла Аліса. «Куди мені одні йдітися?» На щастя, в ту секунду Аліса побачила збоку вузьку щелину. За нею драбину вниз. «Посейдон, сюди!» – крикнула вона. Аліса проскочила в щелину. Посейдон через силу протиснувся слідом. Вони збігли драбиною вниз. Драбина велася гвинтом. Щаблії були її ржавими, ніби тут давно вже ніхто не ходив. Знизу долинало якесь дзуміння. Драбина привела їх у новий коридор. Цього разу його підлога була із квадратних залізних плит. Кроки по них гучно відлунювали, під плитами була порожнеча. Через 20 кроків попереду несподівано виросла глуха стіна. Ззаду... Лунким гушкотом греміли кроки роботів, які збігали драбиною. Посейдон, зрозумівши, що далі відступати нікуди, розвернувся готовий до бою. Аж тут одна з плит у них під ногами відсунулася убік, і звідти почувся голос: Хоч і вниз, під плитою, був темний простір. Куди була залізна драбина? Аліса першою спустилася по ній, чіпляючись за щаблі. За нею з'їхав по драбині Посейдон, котрий, хоч і здавався важким і незграбним, насправді був спритніший за будь-яку людину. Якось він навіть цілком серйозно готувався виступати поза конкурсом на Олімпіаді з десятиборства і запевняв, що чемпіоном би не став, але достойне місце зумів би посісти ще більше, Посейдон, підкоряючись голосу, встиг засунути плиту. Всі завмерли. І вчасно. Зверху чути було кроки. Ось вони прогреміли по плитах просто над головою. І затихли. Це означало, що переслідувачі зупинилися біля глухої стіни. Пролунали лунки, удари. Можна було здогадатися, що роботи перевіряють, чи немає в стіні отвору. Потім, після паузи, знову почулися кроки. Вони рухалися у зворотному напрямку. І куди вільніші і тихіші. Наче роботи були пригнічені і розчаровані. Ось вони вже цокають, віддаляючись по щаблях гвинтової драбини. І тиша. Ніби обійшлося. Прошепотів Посейдон. Я радий, що зміг вам допомогти. Відповів приглушений голос. Почулося шурхотіння і щось клацнуло. Потім спалахнув маленький жовтий вогник. На порожньому ящику посеред приміщення, куди вони потрапили, стояв каганець налитий якоюсь рідиною. Варіла серед білих білків. Поліна відчайдушно пиляла стіну. Тонка щілина видовжувалась так поволі, що було ясно. Не тільки за дві години, але й за дві доби їй не випиляти отвору. то вона не здавалася. Полінині руки заніміли, їй довелося кілька разів припиняти свою відчайдушну роботу, щоб перепочити. Залізна пилюка побруднила руки, а шкіра на правій долоні напухла і навіть пішла кров. «Ужик, ужик, ужик!» звучав напильник, і від цього одноманітного звуку звеніло у вухах. Поліна була так поглинута роботою і так старалась примусити себе пиляти й далі, хоч рука відпадала, що не почула, як двері в камеру знову відчинилися. «Людина!» Пролунав гучний, різкий і металічний голос. «Припини свою роботу. Ти псуєш мій корабель. І користі від твоєї роботи немає, бо тобі ніколи не втекти від мене». Поліна підхопилася, обернулася, намагаючись сховати напильник за спину. У камері стояла нова істота. Точніше, як подумала Поліна, це теж був робот, тільки вищий за інших і страшніший. Він був увесь у чорному, але зверху у нього був накинутий довгий широкий плащ, а на голові блискучий антрацитовий шолом із високим гребенем. Обличчя його було таке ж чорне, як у роботів, і пусте, без очей рота. І тому не можна було збагнути звідки лявий неголос. «Мені цікаво спостерігати за вами», – сказав великий робот. Ви дивні істоти. Ви метушитесь і до чогось прагнете, а це нікому не потрібно. Ви хто? Спитала Поліна. Я хазяїн, відповів чорний робот. Я найголовніший тут. Я правлю цим світом. І цей світ тримтить переді мною. Якщо це так, то ви повинні випустити мене. Чому? Тому що я не належу до вашого світу, мовила Поліна. Я не хотіла до вас потрапити. Ми летіли своєю дорогою. Ви пролітали надто близько від мене, перебив хазяїн. Я Примусив вас підкоритись мені. «Навіщо? Щоб узяти ваше добро? Щоб розважити і втішити моїх підданих? Щоб подивитися на вас зблизька, бо я допитливий?» «Ви теж робот?» – запитала Поліна, підходячи ближче і придивляючись до хазяїна. Я знаю, що це безглузде слово придумали на землі. Я весь час його чув від тих, хто був тут раніше, від тебе, якого тепер уже немає. Мені навіть сказали, що його придумав багато років тому земний творець історії на ім'я Карл Чапик. Робот – це залізна машина, раб людей, який виконує їхні накази. Отже, я не робот. Ви жива істота? Жива, бо я мислю, але зроблена іншими живими істотами. Колись був зроблений той, хто зробив мене. Ясно, сказала Поліна, робот другого покоління. І навіщо у вас було зроблено? Щоб турбуватися, охороняти і вести уперед. Отже, у вас є обов'язок? Обов'язок? це завданням. У мене є обов'язок. Завдання. Згодився чорний хазяїн. Мій обов'язок керувати цим світом і зробити так, щоб ашеклеки були щасливі. Ашиклеки – ваші хазяї? Справжні хазяї? Ашиклеки – це істоти, подібні до тебе. Вони теплі. У їхніх жилах тече кров, вони дурні, непостійні, слабкі. Я роблю їх щасливими, тому що підкоряєшся їм і служиш їм, «Я нікому не підкоряюся, нікому не служу», – відповів чорний робот. «Але без моєї турботи ашеклеки помруть». «Тоді покличте сюди ашеклеків», – сказала Поліна. «Я розмовлятиму з ними, а не з машиною». «Ти дурна істота», – відповів чорний робот. «Я гадав, що ти достойна, аби лишитися живою і допомагати мені у великій справі. Але ти нічого не розумієш». «Ні», – заперечила Поліна, – «я зрозуміла». «Ти просто поламаний робот, робот із манією величності». «Обурені образа не притаманні мені», – відповів чорний хазяїн. «Називай мене як завгодно. Я пан цього світу, і немає межі моєї могутності». «Дивно. Робот із заіржавілою програмою». Поліна не могла не усміхнутися. Страх, що охопив її, коли вона тільки-но побачила цю істоту давно минуло Страшне те, чого не розумієш. І ніби усвідомившись, що для цієї жінки він не пана, лише машина, хазяїн підвищив голос і загримів на всю камеру. Коли тебе шматуватимуть пазурі крижаного дракона, ти згадаєш про свої необдумані слова. Ти гірко розкаєшся. «Я не можу прощати образ, але не тому, що вони мене діймають, а тому, що мій авторитет має бути непохитний. Я Бог. Я хазяїн. Усі повинні тремтіти переді мною. Слава хазяїновій!» Дружно вигукнули інші роботи. «Слава його мудрості!» Але цю сцену було перервано коли вона саме була у повні. В коридорі почувся шум. Два роботи втягли Юдзо, який відчайдушно опирався. Хазяїн різко обернувся, кілька секунд дивився просто в вічі хлопчикові високим чорним обличчям, і потім сказав, «Ще один? Де ви його знайшли?» «Він був сам. Ми знайшли його в коридорі». «Це добре». Розвага буде ще веселішою. Роботи відпустили хлопчика, і він не втримався на ногах. Поліна підхопила його. Йодзов впізнав Поліну і почав швидко говорити, забувши про те, що довкола стоять роботи. Поліно, мій батько тут, він живий. Я знайшов його олівець. Дивіться, ось він. Який батько? Пролунав голос хазяїна. Тобі здалося, Юдзо. «Це інший олівець», – мерщі, – сказала Поліна. Але Юдзо її не зрозумів. «Я пізнав батьків олівець». «На кораблі ще залишилися сторонні?» – зривів хазяїн. «Негайно відшукати, перевернути весь корабель». «Я вас усіх розберу, якщо не знайдете його. Дозволь, великий хазяїне, – Мовив один з роботів, роблячи крок уперед. Я гадаю, що поспішати не треба. Ці істоти відзначаються великою прихильністю один до одного. Чи є сенс шукати те, що важко знайти? Сьогодні ми відведемо їх до крижаного дракона і не робитимемо з цього таємниці. І тоді його батько прибіжить до нас сам. А ми будемо до цього готові. Розумна ідея. «Достоєн мого слуги!» – похвалив хазяїн. Він попрямував до дверей, але біля дверей зупинився і звернувся до Поліни. «Готуйтесь до жахливої смерті, жалюгідні шматки протоплазми!» Двері зачинилися, але Поліна і Юдзо були не самі. З ними в камері залишився один з роботів, який став біля того місця, де Поліна пробувала випиляти люк. Поліна відвела хлопчика до купи ганчір'я, сіла і посадила його поруч. Хлопчик не плакав, хоч був блідий і пригнічений. «Я зробив кепсько», – промовив він. «Треба було мовчати, але я так зрадів, так, краще було мовчати», – погодилася Поліна. «Треба було змовчати, тільки тепер пізно через це сумувати». «А де інші?» Хлопчик нахилився до Поліни і заходився шепотіти їй на вухо. Робот зробив крок до них ближче, але нічого не почув. А оскільки в нього не було наказу, що треба робити в такому випадку, то, постоявши трохи, він повернувся до отвору. Найпевніше тут колись був склад – від нього залишилися розкриті контейнери, купи пластмасових мішків, порозбивані ящики. Ящик, що правив за стіл, стояв посеред розчищеного простору, і поряд із каганцем було видно миску з кашею та кухоль з водою. «Ваше щастя», – сказав дідусь, – «що ви побігли в цей бік. Інакше я б не зміг вам допомогти». Правда нам пощастило», – згодилась Аліса, прислухаючись до кроків на горі, що віддалялись. «А ви тут мешкаєте? Чому? Ви ж не робот?» "О, багато запитань», – усміхнувся дідусь. «Я тут такий же випадковий гість, як і ви не з своєї волі». «Ви теж зазнали аварії?» – спитав Посейдон. «Так». Я опинився у пастці. Мене перетягли в камеру. де ще були інші люди, музиканти, ансамбль, гучний сміх. Ми у купі сиділи там близько тижні і зовсім не знали, що з нами буде. Бачили ми тільки роботів. А потім вони нам сказали, що нас уб'ють. Що нас кинуть у крижану безодню. Ми не знали, що це таке, ми хотіли втекти. Тик-тик, коли нас поведуть туди. Та пощастило це зробити тільки мені. Відтоді, другий місяць, я ховаюсь тут. А вони? Музиканти?» Спитала Аліса. «Їх більше нема», – відповів дідусь. «То як же ви тут ховаєтесь?» – запитав Посейдон. «Чому вони вас досі не знайшли?» «Цей астероїд дуже великий і старий», – відповів дідусь. «На щастя, тут багато порожніх покинутих приміщень, про які не знає навіть хазяїн. Хто-хто? Хазяїн корабля. Це робот. Але на відміну від решти роботів, він увесь час тримає зв'язок з кібернетичним мозком корабля» і він ніби його продовження. Йому підкоряються всі роботи і ашиклеки. «Даруйте», – скрив Посейдон. «Оскільки ми опинилися тут недавно, трохи більше, як годину тому, то ми багато чого не знаємо. І ваші слова для нас не несуть інформації. Скажіть нам, хто такі ашиклеки?» «Я знаю», – вихопилась Аліса, це... – «Такі людці. Одного ми взяли з собою, але потім відпустили. Дівчинка має рацію», – відповів дідусь. «А шиклети це є космонавти. Геть не схожі», – сказала Аліса. Аліса, втрутився по сейдон. «Якщо ти перебуватимеш, то ми два дні тут просидимо, а нам треба діяти». «Ваша правда», – сказав дідусь. Часу у нас небагато. Але ми можемо витратити ще кілька хвилин на розповідь. Може ви голодні? У мене погано з їжею. Ось бачите, тільки каша і вода. Хочете? Ні, спасибі. Подякувала Аліса. Я не встигла зголодніти, а посейдон самі розумієте не їсть. Я зрозумів, що ви робот, мовив дідусь. А мені доводиться красти їжу у ваших леків. Коли все стихне і всі відпочивають, я пробираюсь до казанів і вишкрібаю їх. Ну, розповідайте, розповідайте, попрохала Аліса. Ми просто змучились від цих страшних таємниць. Як вийшло, що пірати захопили цей атероїд? Мандрівка урвалася біля невеликої гвинтової драбини, що привела їх на наступний рівень. Там був такий самий склад, але дальність стіна його була в одному місці чомусь пробита. Зотвор осіявся промінь світла. Туди і підвів її дідусь. Перед очима в Аліси стелилася велика зелена галявина. Правда, трава, якщо придивитись, була не справжньою, а пластиковою. Штучними були, як кущі, і дерева, і квіти. Низька стеля над галявиною була пофарбована у голубий колір, і на ній були намальовані хмари. Кілька людців, точнісінько таких, як і ті, кого вони бачили раніше, блукали по галявині, інші сиділи на пластиковій траві, Двоє грали у якусь гру, пересуваючи подості по чергову велику червону шашку. На березі скляної річки сиділо одразу п'ять чоловічків і розгойдуючись, наспівували пісню. З першого погляду можна було подумати, що це мирна сцена відпочинку розумних істот. Але чим більше Аліса дивилася на цей ложок, Тим зрозуміліше ставало, що все це якась облудність, А шиклеки вдавали, що гуляють, вдавали, що відпочивають. Навіть вдавали, що співають. Мають бути ниточки. Раптом пролунав голос Посейдона – «Я вас не зрозумів», – мовив дідусь. «Це ж лільки», – сказав робот. «Маріонетки. І хтось повинен смикати їх за ниточки, щоб вони рухались». «У вас образне мислення», – похвалив дідусь. «О, я прожив довге і нелегке життя, – відповів Посейдон. І збагнув, що цікаво лише одне вчитися. В дальньому кінці лужка з'явився робот у білому фартушку з великою мітлою в руці. На подив Аліси він заходився безцеремонно зганяти цією мітлою ашеклеків, підганяючи їх до дверей. А ще огризалися, намагаючись утекти. Але робот спритно гнав їх, як учений пес через дурних ковів. «Що він робить?» – запитала Аліса. «Пора обідати», – пояснив дідусь. «Потім вони розважатимуться», – дідусь насупився. «Часу лишилося небагато», – провадив він далі. «Я встигну зараз тільки розповісти вам двома словами, що ж це за астероїд». Решту при зручнішій нагоді. Галявина спорожніва поступово згасла світло і штучні кущі почорніви. Колись, багато століть тому, з дуже далекої зоряної системи стартував космічний корабель. Я не знаю, чому його було послано. Можливо, цій планеті загрожувала біда. Може, це була спроба дослідити галактику. Корабель було забезпечено всім необхідним – і було зроблено все, щоб позбавити екіпаж праці і турбот. Всі важкі роботи виконували роботи. Вони ж готували їжу, доглядали за оранжереями, ремонтували, прибирали, прали, не кажучи вже про керування кораблем і всіма його системами. Звідки ляви про це дізнались, спитав Посейдон. Колись на кораблі була бібліотека. Навіть роботи забули до неї хід. А я знайшов її залишки. Там же зберігаються документи від тих перших десятиліть подорожі. І корабель так довго летів, що став схожий на астероїд. «Що ви кажете?» – запитала Аліса. «Спочатку це був астероїд, який обертався неподалік від планети Ашиклейків». На ньому і було змонтовано корабель. Всередині були висвертлені приміщення, вмонтовані гравітаційні двигуни. Адже у відкритому космосі не так важливо великий корабель, чи маленький, квадратний, чи круглий. Раз опору повітря немає, розігнати піщинку так само легко, як і астероїд. Був би поштовх на початку досить потужним. А міркони-будівельники так. По-перше, дешевше використати готові стіни, ніж піднімати у космос деталі з планети. По-друге, сам астероїд для космонавтів став джерелом металів, кисню та інших елементів, що містяться у гірських породах. «Ясно», – сказав Посейдон, – «і розумно. Може, в майбутньому ми теж будемо так робити? Ну і що ж сталося потім?» А потім, минали роки, десятиліття, подорож затягувалась. Як я зрозумів, планета, до якої вони летіли, виявилась непридатною для життя. І вони вирішили летіти далі. І знову потекли роки. І уявіть собі, дідусь замовк, ніби сам хотів побачити те, що відбувалося там за сотні років і тисячі парсеків звідси. Уявіть, групу космонавтів, точніше вже не тих, хто полетів колись, а їхніх праправників, за яких усе і завжди ладні зробити роботи. Роботів ставало дедалі більше. Вони ж би вдосконалювалися, менше і менше довіряли людям, тобто ашеклекам. Нащадки космонавтів звикли до того, що все роблять роботи, навіть коли в них народжувались діти, їх теж відразу віддавали роботам, які їх вигодовували, вчили. І люди, начебто лишаючись панами на кораблі, ставали рабами роботів, рабами безділля. І настав день, коли космонавти забули, хто вони, куди летять, навіщо живуть на світі. Вони гадали, що астероїд-корабель є увесь Всесвіт. І тільки роботи на чолі із безсмертним роботом-хазяїном знали, для чого було збудовано корабель. «Знали і терпіли таке становище?» – запитала Аліса. «Не лише терпіли, воно їх влаштовувало. Навіщо роботам нові планети і небезпеки? У них є програма забезпечити виживання ашиклеків. От вони і забезпечують. Вони – няньки, які не дають дітям рости» які на все життя залишають їх у яснух. Якщо таке становище збережеться на мільйон років, вони будуть задоволені. Але вже і зараз почав було Посейдон, та дідусь перебив його. Уже через тисячу років ваші клеки перетворяться на Амеб і повністю втратять розум. Його і зараз небагато. Це тупий, безглуздий народець, котрий тільки знає, як їсти, спати і розважатись. Праця, як кажуть, перетворила мавпу в людину, так от відсутність праці неодмінно перетворює людину в мавпу. «Ех, хотіла б я привезти сюди одного знайомого хлопчика», промовила Аліса, з його вічним бажанням не робити уроків. «А мені, – сказав понуро Поцейдон, соромно за моїх співбратів. Як можна так хибно і навіть Злочинно розуміти свій обов'язок. Найсумніше в цьому те, підсумував дідусь, що тут немає злочинців і лиходіїв. Є отупілі люди, які не знають, що коять, і примітивні роботи, які хочуть лише одного, щоб ашеклекам добре жилося. Вони їх годують, зігрівають і, на жаль, розважають. А скільки за межами корабля для них людей не існує, то розважають їх за рахунок інших. «Скажіть, будь ласка», – запитала Аліса, коли дідусь повів їх далі внутрішніми сходами астероїда. «А як вони потрапили сюди? І чому їх не знайшли раніше?» Вони потрапили до нас недавно, кілька місяців тому. Ці жінки сонця підхопило їх, і вони зникли в поясі астероїдів непомічені і загубилися серед тисяч подібних тіл. Я не знаю, чому вони не поведіли далі. Можливо, у них кінчається пальне. Може, вони сподіваються знайти тут якусь здобич. Може, просто вивчають нас, перш ніж вирушити далі. Я не можу заглянути в залізні голови цих роботів. В будь-якому випадку виходити на зв'язок із землею, вони не збираються. Ну, гаразд, а інші кораблі вони притягують і ловлять у пастку. Це що для вивчення? Ні для розваги ашеклетів і для грабунку. І, напевно, вони побоюються, що їх виявлять, сказав Посейдон. Якщо вони над усе ставлять безпеку ашеклетів, то вони повинні побоюватись. Так, ваша правда, згодився дідусь. Та найголовніше, грабунок і розвага. Вони повністю очищають затягнуті кораблі, а екіпажі Зрозумієте, а шиклеки за рівнем свого розвитку відсталі діти. Жорстокі, примхливі, дурні. І тоді по внутрішніх приміщеннях астероїда, набираючи сили, пронизливо зазвучала сирена. «Що таке?» – спитав Посейдон. «Нас виявили?» «Це сигнал на обід», – відповів дідусь. «Святий час для ідіотів» і стало чути, як по всіх коридорах і переходах корабля лунають дрібненькі швидкі кроки, біжать аж і клеки. Два чоловічки несподівано вискочили з зарогу і промчали мимо, притискаючи до пузатих животів порожні миски. «Ну от кінчилися наші з вами розмови», – сказав дідусь. «Тепер треба поспішати». Розвага, про яку я говорив, почнеться одразу після обіду. І жінці, що прилетіла з вами, загрожує смертельна небезпека. «Ви бачили Поліну?» – спитала Аліса. «Де вона? Мені її загубили». «Ваша супутниця у в'язниці, звідкиля один вихід. До Крижиної безодні. А що вона була не одна?» Я пробував їй допомогти, але, як розумію, вона неї мало шансів. Так, вона не одна, нас було четверо, сказала Аліса. З нами бові Юдзо, він недавно відстав. Якраз, коли на нас навалилися роботи і ви відкрили нам люк. Юцу. Дідусь насторожився. Ви сказали Юдцу? Це ваш друг? Ми ж знайшли його в космосі. Це зовсім недавно. У нього пропав батько в поясі астероїдів. Так от Юдзо викрав учбовий катер, на якому не можна виходити в космос, і вирушив шукати батька. Доволишна легковажність, притаманна тільки людям. Я зрозумів, голос дідуся затремтів. Це мій Син? Ну, вже ви так змінились? вигукнув Посейдон. Ще сьогодні я уважно розглядав вашу фотографію. Це неймовірно. Так. Останні місяці були важкими, зітхнув дідусь. Та де ж мій хлопчик? Де ви бачили його востанє? Він був здоровий. Ви врятували його в космосі. У нього скінчилось пальне?» – пояснила Аліса. Нерозумний хлопчик. Нерозумний. Він у них у лапах. Можливо, нерозумний втрутився Посейдон. Але не всякий хлопчик вирушив, бо в космос, ризикуючи життям, щоб відшукати батька. «Ми не встигли вернутися по нього», – сказала сумна Аліса. «Ми просто не встигли». «О, я вас не звинувачую», – мовив дідусь. «Але нам треба поспішати». Професор Комура, адже саме так звали батька хлопчика Юдзо, першим біг коридорами і переходами астероїда. Навіть Посейдон із його пам'яттю заблудився в цих ходах яким іначе мурашник». Був поритий астероїд. Часом вони пробігали, просторізали, навіть зустріли. мене підводить спостережливість. У далеку розвідку мене б тепер не взяли. Ні-ні, не взяли б. Поліно, почувся голос професора. Він долинув здалеку, вище тут. І вже зовсім здалеку, ніби з іншого кінця галактики, долинула відповідь голос Юдзо. Батько, це голос батька, я впізнав його. Він живий, я ж казав, що він живий, і допоможе нам. І все стихло. Юд за вкупі з Поліною, озвалася Аліса. Це краще. Я не знаю, що тут краще, а що нікуди не годиться, відповів понуро Посейдон. Ще через хвилину з отвору показалися ноги професора, а потім з допомогою Посейдона він стрибнув на підлогу там робот, повідомив він. Він стажить за ними, втекти вони звідти не зможуть. І нам не пробратися у в'язницю. Через те у нас тільки одна рада. Перехопити їх біля крижаної безодні. Професор Кумура привів своїх супутників у велике, слабо освітлене приміщення з довгою скляною стіною. За стіною була непроглядна темліва. Посейдон підійшов до скляної стіни. Там що прірва? спитав він. Світло із залу не могло проникнути далеко в глиб. Видно було тільки круті стіни з чорного каменю із прожилками льоду, а неподалік із залу над прірвою був невеликий майданчик, на який вели двері, вирубані у скелі. Двері були зачинені. Зараз ви дещо побачите, сказав професор зупиняючись біля невеликого пульта. Ця прірва – єдина порожнина всередині астероїда. Очевидно, вона має десь вихід на поверхню. Прірва така велика, що заповнювати її киснем та обігрівати надто дорога втіхи. Простіше було залишити її, як є, ізолювавши від житлових приміщень і заставивши в ній її мешканців, крижаних драконів спалахнув прожектор який яскраво освітив майданчик що навис над безодною Аліса і Посейдон підійшли аж до скла намагаючись побачити що за крижані дракони ховаються в глибині можливо, промовив професор коли астероїд пристосували для польоту ніяких крижаних драконів там і не було а були лише їхні спори які тікали свого часу Потім температура стін безодній трохи піднялася, може, на кілька градусів, але цього було достатньо, щоб почався розвиток драконів. «Але ніякі живі істоти не можуть жити у вакуумі», – заперечила Аліса. «Ми ще дуже мало знаємо про таємниці космосу», – відповів професор. «Життя пристосовується до, здавався б, неймовірних умов. Є ж бактерії, які процвітають у жерлах вулканів, та черви, що чудово почувають себе в дивовижних глибинах океанів. Відомо, що деякі організми у зародках у спорах перетинали простір між зірок. Найпевніше, крижані дракони вміють добувати енергію з органічних речовин, які є в породах астероїдів, Вони одержують її поглинаючи тепло. Та найсильніше вони реагують на світло. До нього крижані дракони линуть, як мателик. Ось дивіться. А ліса навіть мимоголі цахнулася від скляної перегородки. З глибини прірви раптом з'явилося щось схоже на товстий, укритий кільцями панцир, трубу із загнутим пазуром на кінці. Відтак ще одна труба, і ще це їхні мацаки, почувся голос професора завдовжки вони метрів із тридцять. А саме тіло дракона невелике. Тепер із прірви показалися десятки пазорів. Рухалися вони дуже повільно, але вперто здавалося, ніщо їх не може зупинити. Дедалі вище підіймалися вони із безодні, рухаючись до прожектора. Я гадаю, вівдалі професор, що спочатку дракони були головною розвагою для аршиклейків. Вони ходили сюди у галерею, влаштовану для цього роботами, щоб дивитись, як світло будить драконів. Як вони прагнуть угору. А потім, коли астероїд попав у сонячну систему або раніше у якійсь іншій населеній системі, на астероїді з'явилися полонені, і полонених ставало дедалі більше. Годувати їх роботи не хотіли, їжі тільки-тільки вистачає ашеклекам, і от комусь із роботів сяйнула думка. Приносити в жертву драконам тих, хто не зі своєї волі опинився на кораблі. Живих людей. вигукнула Аліса. Живих? Отож. Тепер полонених виводять на той майданчик, відтак умикають світло і зменшують силу тяжіння, щоб драконам було легше добиратись до жертв. А люди це тепло, це енергія. Дракони раніше і не мріяли про таку їжу. І ви думаєте, промовив Посейдон, що ці тупі кати хочуть відправити сюди Поліну та Юдзо? Я переконаний у цьому. Причому зроблять вони це скоро, як тільки клеки не їдяться. «Так чого ж ми стоїмо тут?» – запитала Аліса. «Професор каже правду», – озвався Посейдон. «Правду. Тільки тут ми можемо щось зробити. Та якщо вони, якщо мій син загине, то я не зможу жити. Адже я винуватить цього загибелі. Даруйте професора, мовила Аліса, по-перше, всі ми ще живі». По-друге, у Посейдона не голова справжньої енциклопедії. Він неодмінно щось придумує. Посейдон уже придумав. А ви знаєте, де пульт керування комп'ютером? Запитав він. Я знаю тільки приблизно, відповів професор. Мені туди не вдалося проникнути. Якби я міг вийти на зв'язок із мозком корабля, може б я його... «Переконав. О, навряд, навряд», – сказав Комура. «Звичайна логіка на нього не подіє. Якби кібернетичний мозок був цілком нормальний, він би не поводився таким чином. Тоді його треба висадити в повітря», – запропонувала Аліса. «Найпевніше в такому разі астероїд утратить керування, всі системи його відмовлять». І в результаті загинемо ми всі. І все-таки я спробую. Не забувайте, що я робот, і логіка машини мені ближче, ніж вам. Комура підійшов до дверей, відчинив їх. І тут вони почули веселий перегук дзвіночків. О, пізно, уже пізно. Мовив Комура. Обід закінчено. Час розважатись. Щорк. Тоді ми їх відіб'ємо. Так, так. Відіб'ємо. Сказав Посейдон. Їх де поведуть? Наступним коридором. Він веде просто до майданчика над Безоднею. До наступного коридора було зовсім недалеко, але пробитися туди виявилось надто важкою справою. На зустріч плив потік Ашиклеків. Неможливо було уявити, скільки їх жило на астероїді, напевно, кілька сотень. Посейдон першим пробивався на зустріч людському потокові крізь Гомінливу, вирискливу юрбуа шиклейків. Рухалися вони дуже повільно, і ця затримка виявилась фатальною. За поворотом у проході між коридорами вони побачили роботів що човели Поліну та Ютцо. І ні про яку несподіванку і мови бути не могло. Роботи-охоронники помітили посейдона здалеку, обернулися до нього – утворюючи суцільну стіну. Посейдон, оцінивши ситуацію, розвернув голову на 180 градусів і, йдучи далі вперед, крикнув назад, у зал зі скляною стіною. Я пробуватимуся без вас. Ви мені не помічники. Зачиняйтеся і не пускайте туди роботів. Зрозуміли? Він. «Він має рацію», – сказав професор Алісі. «Тут ми тільки марно загинемо, і вони побігли назад». Цього разу бігти було легко. Вони обганяли ашик леків, що запізнилися, і, заскочивши довгу оглядову кімнату, уже наповнену глядачами, відразу зачинили за собою двері. На щастя, на них був не тільки замок – а й важкий засум. А шиклеки навіть не помітили, що серед них люди. Вони влаштовувалися якнайзручніше. У двері хтось ударив із того боку. Та Аліса і професор не звернули на це уваги. Вони теж дивилися на скляну стіну, чекаючи, коли на майданчику над прірвою з'являться люди. Але дверцята у прірво чомусь не відчинялися. Щось сталося у коридорі Затримавши страту, професор і Аліса були у відчаї. Ніякого зв'язку, повна невідомість. Може, там гине в битві Посейдон, а вони тут одрізані від друзів. Біля дверей до безодні у ці секунди ніякого бою не було. Посейдон не в змозі подавати опору десятка роботів зупинився і в цей момент почувся сухий скрипучий голос. Пропустіть його. Я хочу з ним говорити. Роботи розступились. Пом'ятий у сутиці смугами подняпан на пластиково болонки і без того за довгі роки роботи розмальованої шрамами. «Посейдон був зроблений із надміцних матеріалів, але скільки разів у житті виявлялось, що існують матеріали далеко міцніші, ніж тіло старого робота». Він пройшов крістий ворогів до великого чорного робота. «Сей», – сказав хазяїн. «Посейдон зупинився. Він був масивніший за хазяїна, але нижче від нього. Людський робот. Почав хазяїн. Я бачу, що ти прагнеш до своїх панів, що твій обов'язок кличе тебе з'єднатися з ними. Я тобі не заважатиму. Але спершу хочу зробити тобі пропозицію. Говори, кузене, відповів Посейдон. Я не знаю такого слова. Це давнє слово. Його придумали французи. Воно означає двоюрідний брат. Чому ти вважаєш мене двоюрідним братом? Тому що всі роботи, брати. Але ти мені брат тільки через те, що нас обох зробили люди. всьому іншому між нами немає нічого спільного. Ти можеш стати мені справжнім братом, сказав хазяєн. Ти для мене зручний. Тебе не треба годувати і одягати, про тебе не треба піклуватись. Залишаюся зі мною. Я поділюся з тобою владою на кораблі. Забудь про своїх панів. Ти мене зрозумів? Це буде влада на кораблі і в усіх світах, які ми підкоремо. Я тебе зрозумів И зроблю все, що в моїх силах, аби врятувати людей яких ти хочеш загубити. На щастя в мене немає, панів, і я нікому не слуга. У тебе в полоні мої друзі, і вони до мене ставляться як до друга. Тобі цього не зрозуміти. Я не можу стати зрадником. О, чи не забагато філософії для простої залізної бляшанки, промовив хазяїн. Це і руба. А ще до смерті. «То смерть чекає усіх, і нічого її боятися». Посейдон говорив, не кваплячись, він тягнув час. Він не міг би пояснити, чому він так робить. Він уже зрозумів, що переконати хазяїна йому не вдасться, та все одно лишалася надія. І в цьому Посейдон був людиною. Хоч би що він казав по Поліні про логіку і тверези розрахунок – він все одно від довгого спілкування з людьми навчився того, що надії не можна втрачати, навіть якщо немає ніякої надії. Хм, «Дурені», – сказав хазяїн, – «Іди до своїх друзів». Двері на майданчик, які вели до прірви, розчинилися. Посейдон побачив, що там стоїть – Поліна і Поліна тримала хлопчика за руку. Промінь прожектора поблискував на металевих деталях скафандрів. Посейдон не дивився більше на роботів. Він сам, рішучий, спокійно пішов до дверей. Він вийшов на майданчик. Двері позаду зачинилися. Поліна обернулася. «Добре, що ти прийшов, Посейдоне», – мовила вона. Дякую. В купі нам буде легше. А вже ж, згодився Посейдон. І ще не вечір, ми ще погуляємо з тобою по Плутону. Ви бачили мого батька Посейдона Сан? запитав Ютсу. Твій батько в безпеці? відповів робот. Він зараз бачить нас. Бачиш, оте скляне вікно, за яким безліч голів аж і клеків. Там твій батько. Там Аліса. Ми з ними домовились. Поки ми будемо з тобою боротись проти драконів, вони організують наш порятунок. Юдзо, обернувся до скляної стіни і підняв руку, сподіваючись, що батько його побачить. У відповідь піднялась професору рука. Цієї миті було ввімкнено додаткові прожектори. В оглядовій залі Комура і Аліса бачили, як Посейдон вийшов на майданчик, бачили, як обернувся до них Юдз і помахав рукою. «Тримайся, мій хлопчику», сказав професор, сумовито підіймаючи руку. «Він їм допоможе протриматись», мовила Аліся. «Посейдон сильний». «Звичайно, звичайно, сильний», згодився професор. Алісі здалося, що професор занепав духом і не бачить виходу. Проте Алісу охопило дивне почуття. Вона чудово знала, що все, що відбувається, на жаль, чиста реальність. Що насправді по лінії хлопчикові загрожує швидка і неминуча загибель. І водночас здавалося, що все це сон. Що можна ущипнути себе і прокинешся. Що такі страшні трагедії відбуваються в книжках, в кіно але ніколи не спадають на тебе. А раз так, то все повинно бінтись. Щось можна придумати. Треба тільки напружитися. У залі гриміла музика, неприємна, пронизлива, від якої мурашки бігли по шкірі, а шиклеки шуміли дедалі гучніше, як юрба на стадіоні, коли на поле виходить футбольна команда. Раптом по юрбі глядачів пробігла хвиля криків, потім усі завмерли. Аліса побачила, як Поліна підхопила Юдзо і притисла до себе. Посейдон хитнувся. «Що це?» Аліса вчепилася за професора, бо підлога вислизнула з-під ніг, як у ліфті, що швидко падає вниз. «Вони зменшили гравітацію», – сказав професор. Аліса здогадалася, у чому річ. «Щоб драконам було легше підійматись, так?» «Так». Аж тут із темряви у променях прожекторів показався мацак із кам'яним пазуром на кінці. Він поволенько потягнувся до краю майданчика. За ним із пітьми з'явився ще один пазур. Він гойднувся і вчепився у кам'яний край майданчика. Посейдон ступив крок уперед і ногою збив пазуру низ. Юрбою Ашиклеків прокотилося зітхання. Аліса хотіла наблизитись до скла, та під ноги потрапив ашеклек, який заврищав, коли Аліса наступила йому на ногу. Він навіть спробував укусити її, але його зубки, звичайно, не могли прокусити тканину скафандра. Аліса дивилась, на злого і Їй у голову сяйнула думка. Та Шеклек уже забув про Алісу. Крики, що лунались від усіль, свідчили про те, що на майданчику щось діється. Аліса перевела погляд туди і побачила, що становище полонених погіршилось. Уже не один пазур, а принаймні п'ять трималися за край майданчика. І Посейдон не встигав їх відкидати. Мацаки повзли і по стіні. Один навис над поліною, їй довелося відскочити у бік, а шиклеки верещали від захоплення. «Так би вас всіх і повбивали ідіотики», – вигукнула Аліса. Професор у безсиллі гніву гамселив кулаками по склу. «Повбивала б», – повторила Аліса. «Як дивно, така проста думка, і не виникли в неї раніше». Можливо, звичайно, з цього нічого не вийде. Але якщо вона правильно розуміє психологію роботів, навіть збожеволілих роботів, то її хід може вдасться. Адже принцип, над якого роботів зробили, і вони цьому принципу вочевидь, підкоряються. Як жаль, що поруч немає Посейдона. Він би, напевно, зміг допомогти. Аліса обернулась. Їй потрібно було щось важке – на щастя, за спинами у ашиклеті, у кутку зали валялися якісь залізяки і навіть металевий брусок завдовжки два метри. Аліса кинулась туди і знатогою підняла брусок. Хоч сила ваги тепер була втричі менша від земної, брус все одно був важкий. Професоре, закричала Аліса. «Допоможіть мені!» Професор почув її і подивом глянув у її бік. Бо він вирішив, що вона споживоліла. «Що з тобою?» «Допоможіть мені!» Але там професор показав рукою на стінку, за якою йшов відчайдушний бій. «Мирхій!» – крикнула Аліса. «Можливо, вийде!» Професор підбіг до неї. Рухи його були сповільнені і кроки надто широкі, як завжди буває при малому притяганні. «Я хочу спробувати!» – сказала Аліса. «Адже це роботи, їхнє завдання опікати ашеклеків. Тобто якщо буде небезпека ашеклекам, то вони злякаються. Яка небезпека?» Ти, ти хочеш їх убивати? Ні. Якщо ми вdemos, що хочемо розбити скло, то всім ашкелетам загрожує загибель. Ну ж будь допоможіть мені. Аліса намагалася говорити тихо, бо не хотіла, щоб кібернетичний мозок, який керує кораблем, почув її. Але якщо ми розіб'ємо скло, за те помстимося за наших. Професор вагався. «Мерщій же!» Аліса сама тягла брус до скла, а шиклеки, які траплялися на шляху, вирещали, чинили опір. Проте вони так були захоплені видовищем битви, що навіть не обертались. Професор підхопив брус, і разом вони пробилися до скла. Кінець бруса гулка вдарив по склу. Здавалося, що цей гул пронісся по всьому кораблю. Навіть ашиклеки завмерли, і перестали кричати. «Ну ж, бо...» закричала Аліса як найгучніше. «Давайте бійте. Нехай ми загинемо, але й вели загинуть разом з нами!» Вони знову вдарили по склу. Скло задзвеніло, і Аліса злякалася, коли б не розбити його насправді. А шиклеки, мабуть, збагнули, що їм загрожує, і жалібно завили. Це був страшний жалібний звук. Кілька сотень істот вили від страху за своє безглузде життя. «Ура!» – закричала Аліса. «В атаку!» Вони відступили на кілька кроків, щоб краще розігнатися. Аліса встигла подивитись за скло. Там становище було загрозливим. Посейдон був схожий на відому стародавню скульптуру Лакона, котрий бореться із зміями. Поліна і Йодзо втиснулася у невелику нішу в стіні, і Поліна намагалася відштовхувати пазурі, які ковзали вже по її скафандру». Якщо зараз кібернетичний мозок не почує, не зрозуміє, що відбувається, то буде пізно. Аж раптом угорі пролунав голос зупиніться. Ваші дії небезпечні для шиклейків. Негайно припинити. І не подумаємо, радісно закричала Аліса. Від полегшення, що її ідея виявилася небезплідною, вона ладна була танцювати. І не подумаємо, поки не знищимо все це гніздо. У двері почали стукати. «Ну ж, бо ще разок!» – закричав професор, який теж зрадів результату. І вони ще раз ударили по склу так, що воно задрежало, а шиклеки від жаху забули про виставу і кинулись по кутках. «Якщо ви не перестанете загрожувати моїм підданим, – вівдаль голос, – я вас знищу. Спробуйте! – відповіла Аліся. Тільки спробуйте!» – над дверима спалахнув екран. На ньому виник хазяїн. Його чорне безруке обличчя не виражало нічого, але він говорив швидше, ніж завжди. І якщо можна сказати про робота наляканий, то Аліса вперше в житті побачила наляканого робота. «Чого вам треба?» – спитав чорний хазяїн. Перше і негайно», – сказав професор. «Збільшити втричі гравітацію, негайно». «Навіщо?» – не відразу збагнула Аліса. «Ну, но сказав професор Алісі. «Бігімо!» Аліса слухняно підхопила брус якомога зручніше, але вдарити вони не встигли. Ноги в неї стали важкими, і брус сам випав з рук. Виявилось, що він неймовірно важкий. «Що ви наробили?» крикнула Аліса професору. Усе гаразд, відповів той, і не пробуючи підняти брус. «Дивись!» Аліса поглянула за скло і відразу все зрозуміла. На майданчику становище змінилось. Поліна і Юдзо опустились на каміння, а Посейдон, стоячи на краю, дивився, як опускаються у прірву, зникають пазурі і мацаки даконів. Звичайно ж, вага примусила драконів опуститися на дно прірви. «Ви геній!» Аліса кинулась до професора і обняла його. Вона, ладно, була заплакати та хіба плачуть у скафандрах, як витриш сльози? А тепер, мовив професор, негайно випустіть моїх друзів. І не подумаю, відповів чорний хазяїн. Вони все одно загинуть. Подумай, спокійно, відповів професор. Ми все-таки розіб'ємо скло, як тільки ти зменшиш знову ті жіння. Ми розіб'ємо скло, і в тому разі, якщо твої роботи спробують вирізати двері, я загину, але я старий чоловік із своє вже прожив». «Я буду радий померти задля врятування мого сина і моїх друзів. Тобі цього не зрозуміти. Та мої друзі у скафандрах, вони залишаться живі. Загину лише я. І всі твої ашиклеки. Поглянь на них. Поглянь на них, хвостаннє. Я не можу цього дозволити, – мовив чорний хазяїн. Тоді який сенс в моєму існуванні, – я знаю, – сказав професор, – і мені соромно, що першою здогадалось, як упоратись з тобою вбивце, дівчинка Аліса. Це ж так просто. Ашиклеки через силу переносили земне тяжіння. Вони повзали по підлозі і стогнали. Поквапся, порадив професор. Хазяїн нічого не відповів. Екран погас, але стало легше, тяжіння зменшилось. Почали підійматися ображені ашеклеки. Деякі поспішали відразу до скла, щоб подивитись, як там йдуть справи. Та їх чекало розчарування. Двері на майданчик знехотя відчинились, і Посейдон, допомагаючи Поліні й хлопчикові, вивів їх звідти. Від дверей він обернувся. Голова його, яка могла повертатися.